sen hade han ju då tydligen börjat då med att eh, förhandla med och eh, Company eh, eh, alltså BSS då ja, som det hette så. och vi, vis, vi visste ju inte så mycket om det där från början utan eh, men sen fram, framgick ju då att eh, ja, att det var en partibildning på gång Ja just det. och och eh, Eh, samtidigt vid den tiden, vet du, så hade ju jag börjat också att sända radio för andra. Ja, vilka Ja, så. Ja, det, det stämmer, ja. Ja, Ja eh, Jag gick över där, för jag hade ju, det var ju en, en god vän till mig, vet du, som man ser legendarisk i ra, radiosammanhang, som ju inte längre finns med bland oss Lennart... det är ju Lennart, Lennart Stendal Ja, just det <kört> Ja, för vi var, vi, var, vi var goda vänner vet du ja. Och han eh, tyckte, och du vet att grejen var ju det att du vet eh, alltså då 1986 va, eh, då var det ju för att se vad var det då 25 årsjubileum jubileum, då firade kan man säga Radio Nord, minsta Radio Nordet? det var ju 25 årsjubileum jubileum va det året. Ja, jag har du inspelningar här från Meladalens radiosällskap? Ja, då kanske vi hittar du är med också. Då gjorde jag ett ja. avsnitt för dem varje vecka vet du, där vi körde alltså den på dagen 25 år aktuella topp, topp 20-listan. Du, pr du, du pratar på någon specialgrej där med och så är det en tjej också det Ja, det stämmer. Ja, hon var hon oh, oh, oh, oh, oh, hade arbetat på Radio Nord. Jaha, hon hade, hon, hade, hon hade arbetat på Radio Nord. Hördes på en del av, av reklamen. Vet du om, om en sak? Jo Ge Lindberg påstår att han var med på båten fast under ett annat namn. Ja. och Jag, jag, jag tror inte på det. Nej, jag tror inte på det. Han kände, han kände, jag, han kände. Ja, ja, ja, jag, jag har ju hört jag har lyssnat på. Ja. Ja, jag, jag, jag lånade ett öra till er emellanåt faktiskt. Det, han kände jag, jag, kort Jakpåsan också. Och, vet du. Ja, jag, alltså. Du på jag har ju så mycket. Så att, ja. eh, alltså, ja, ja. man får ju tro vad man vill. Aha. Var, var, var, var, var, var, var, var du med på SBC också? Var en, var en blir salig på sin tro, du Alltså, vet. jag har ju massa inspelningar här om Radio Nord och Melardalen, var... va? O vad, vad, sa, vad, vad sa du om jag, var. SBC Ljudmixen hade, äh, hade ju också... Nej, hör du. Nej, nej, nej, nej. nej. De, de, de hade ju 25-årsjubileum 1981, 80, 82, va? Ja, ja 20, då var det 20-årsjubileum. Ja, ja, nej, aha. nej. Nej, hörru, du, nej. Det, det, det var jag inte med på då. E, då, nej, då, jag på, då, var jag, då var jag med på Då körde jag för en annan Sändande förening Hur länge var du med i Melardalen då? Ja men var med och var med vet du, Det var det, det var lite fram och tillbaka vet du, att, ja. att jag gjorde ju De här eh, ja, alltså Återkommande topp 20 inslagen va? Ja. Eh, Så länge det varade vet du, Fram till 87 Eh, fram till då eh, Sista veckan i juni 87 va? Eh, mm. Då alltså den sista Radio nord -listan. Och sen eh, Som ett eh, Som ett final på det hela Så gjorde jag ett Två timmars minnesprogram Just det. Som sändes som heter Radio Nord-Story Där jag eh, Alltså då själv Eh, det var faktiskt, det, det är en liten eh, lustig historia bakom det också eh, på det viset att det alltså det här jubile det jubileumsprogrammet <skratt> det sändes ju då på kan man säga 25-årsdagen av alltså deras sista sändningskväll mm. ja och egentligen så alltså idén från början var egentligen att ett sånt här specialprogram skulle ha gjorts alltså då typ 16 månader tidigare va i samband med eh, alltså att Radionord firade 25 års premiären Och eh, jag vet att det, vi hade lite snack om det där och det var, det var lite fler inb inblandade jag ska inte nämna några men jag, jag jag hade liksom en jag, jag hade en klar idé om hur jag ville göra det då. Och eh, och det, det fick jag väl inte det fick jag väl inte ge gehör för då så jag sa att nej så ja, då, ja, då, då blir det ingenting men sen då vet du, när, man, när, när man hade hållit på då eh, de här 16 månaderna och kört de här inslagen och, och eh, ja som utvecklades ju vart efter tiden gick då så så, så, så, ja, så kom ju det snacket upp att att ja, när Radio Nord då går ur reten, det borde vi uppmärksamma, ja då var man framme igen, men ska vi inte låta Erik göra de här inslaget så då frågade <tryck> man mig igen och som tur var så så, så, så så var man ju ute i god tid och man var ute ett par tre månader så tidigare, jag sa det okej okay, jag gör det, sa jag, men äh, jag gör det my way Nattsändningar okay. va? Nej, det var alltså det här två timmars programmet. Det var alltså helt, det var alltså det här Radio då, och det var alltså ett uh, minnesprogram. Och där, för, och där sökte jag själv upp medarbetarna Aha. allihopa och gjorde alltså intervjuer och det, alla, alla undantaga, undantagandes jag kort Det hade vi. För, för han, han, han levde ju fortfarande, han bodde ju i kan men Jaha. Jaha. Eh, en massa andra då var jag menar Gert till exempel <skratt> träffade jag nere i eh, ner i, i Sveriges radios foie till exempel Jaha. du vet han satt ju som hallåman fortfarande då. och eh, Henry, Henry Fox eh, tog emot mig på sitt kontor Jaha. vi vart ju väldigt goda vänner efter det där. när han har hört det här programmet sedan och eh, du vet att många av dem där eh, de har inte detta, du vet att eh, de, de ville försäkras om att man var ute i, i seriösa avsikter, va? Ja. Så att eh, sen, det är ju många av dem där, de är ju, Kai kom, kom till och med hem till mig också det jag gjorde då. Mm. Så det är ju många av dem där, de är ju borta. Ja. De, de, de är ju inte Raya väl Till exempel ja, ja. Vad, vad jag, du vet, Hon skötte ju skivarkivet ja, ja. På, på Radio Nord Och hon bodde, hon hade en liten lägenhet Då i Bromma, jag åkte ut hit Med ja. min Jag eh, hade kassettbandare du vet, På ja, den tiden då ja. Så jag åkte ut hit vet, och satt där Och, och, och, och pratade och vet jag. Jag, hade, jag hade ju inte tänkt mig Jag hade tänkt mig att okej okay, jag, jag, jag blir väl här ett tag på eftermiddagen det slutade med att jag var kvar hela kvällen, <skratt> sent jag var bjuden på middag och allting så att <skratt> ja. det var, det var ju mycket sånt där också. Och så ja. <skratt> så, så blev så ble det här Radio Nord story och, och, och, och det födde ju sedan, ska du veta, idén till att göra en skiva. Ja ah, en, ah, just det eh, alltså, Ja från början var det ju alltså tänkt att det skulle vara en, viny alltså en vinyl LP ah, ah. Men eh, tiden gick och till slut ska du veta Det dröjde alltså ytterligare fem år och då var vi ju framme i 1992 Så gjorde vi ju slutligen en CD Som ah, hette Historien om Radio Nord Just det Som jag vet, jag vet väl att, att Georg klocka den har väl du också förmodar jag Ja ah, jag vet inte nej Aha, det ja, jag ju har den För jag har ju hört, jag har ju hört hur, många, jag har, man... hur många exemplar gavs den ut i då? Uh, ja du <coughs> det, det kan jag inte svara på Men eh, nog, nog att det blev, att det blev en, en bra spridning på och jag, tror, jag, jag tror Om du går in på den här sidan På Ingmar Linkvists sida Du vet ja. han har ju Radio Nord-sida Som ja. du säkert har varit inne på ja. Jag undrar om inte, han fortfarande ju reklam för den Där, du kan ju kolla men det, det var den grejen. Och du vet att i, du vet, i och med då att jag hade börjat köra åt Mälardalen då. Mm. Sen så, så du vet, alltså på hösten 86 då, så eh, kom ju den andra eh, sändaren igång. Du 95. 95,3 ja. Mälardalen, vet du vet, den lämnade 88. Just det. Vil vilket, vilket år? Ja, det är hösten det 86. Det var, I och med att, i, i och med att den här 95 kom igång. Va? <coughs> och då gjorde man ju en, en drastisk historia där för att eh, på den där sändaren så var det ju, menar, till skillnad från 88. Vad För, det, för, det, för det, den var ju proppad då. Ja. Av, menar, det var ju, ja. Eh, ja det var ju alla du vet, det var ja. ju alla möjliga som sände Och eh, <coughs> är mena enda, enda, enda gången som att säga, det var lite paus eh, Ja, då gick det ju en sån här programslinga mm. Och det var ju ofta Eddie <skratt> MacAndrew som... Ja, jag vet, vet ...rabblade och, och, och, och det var väl liksom meningen att så skulle det vara Men, men det vet att, när de startade det här 95 Så... det var ju det var inte så många bokare det, det, det, det, det var ju en helvete massa håltider Alltså nästan hela dygnet så. Och du vet, då, då, då kom de ju på då framförallt där framför allt där, och Jörn Linnemär ja. att, att eh, de, de, de, de läste de här, eh, alltså statuten regler. Det är ju regler för allting. Ja. Hur den är hur, ja. hur, hur det fick sända och hur mycket musik du fick köra och var. Och du vet, att, då hade de, eh, i, i de här reglerna så hade de. Eh, så så, så de gjort alltså en liten. Eh, definitionsmiss på det viset att, att man skrev att till den här slingen så kan användas jag tror de uttryckte det C30 eller C90 kassetter mm -hmm. alltså kassetter alltså uttryckt i plural va? Mm -hmm. ja kassetter mm -hmm. och det tolkade dem som att jaha man behöver ju alltså inte bara ha en kassett. Utan eh, eftersom det står kassetter uh -huh. så kan man ju använda fler kassetter. Uh -huh. Var på att då inskaffade de ett kassetteck. Det vet ett sånt här kassetteck som tog åtta kassetter. Oida ja, ja och du vet så och så, ja. och, och, och så fyllde man dem du, med allt möjligt då med, med, med, med ja det skrev väldigt mycket med ja, man säger, Lennart och Göran, de gjorde ju väldigt mycket pratkassetter eh, som kan man säga blev ja blev ju klassiker kan man säga redan då kan man säga och eh, så, så spelade man lite musik och så där ibland, man var väldigt försiktig till hur, hur, hur man skulle göra med musikutbudet för att eh, Eh, det stod någonting om att det skulle att du fick spela var det 49% musik och, och, och resten skulle vara tal det var ju så reglerat det där Aha. och eh, ja så att i, i, i, i början så blev det en jävla massa tal och så blev det några skiva och sådär vidare Aha. men snart började de liksom rucka på det där vet du? <laughs> så att eh, det blev eh, alltså några talkassetter eh, kanske man, där, där, man, där det bara talades och Sen kom det andra musik, eh, kassetter in Där det blev Mera musik istället så. För mycket musik kanske och, Ja och du vet att mm. Då Då var ju också jag inblandad I det där vet du. Mm. Så att då började du, du vet att Då, då, då börjar egentligen kan man säga en, ja, Nästan en tioårsperiod För mig vet du Då jag började köra, jobba och göra musikprogram Bara Försökt i kan man säga i Radio Nords anda med att göra mixture, va? På olika, äh, ja, spela ungefär. Ja, lite olika saker, va? Och äh, producerar ju där också. Ja. <laughs> och äh, sen var jag över, vet du, för, sen, sen höll jag på på 88, då, några år där. Fram till, äh, ja, sen... Äh, fick jag ju kontakt med min hemort och jag bodde i Solna på den tiden så då började jag köra åt Radio Solna som för att de hade ju de hade ju också ta, ta, antagit den här tolkningen då vet du. Uh -huh. så, att, så att det, det blev succé, sen fortsatte jag ju då på 90-talet och eh, med sådana här musikprogram och eh, bland annat eh, Radio Viking till exempel uh -huh. har du gjort program där? Va? Gjorde du program på Radio Viking? Ja då för fan Jag hade, stå, jag, jag hade stående programinslag där under Oho. 1994 ja. Men ja. framförallt under de sista åren så ja. då, då var jag på Radio Aha. Aha. Ja. Sen om man ser fram till 1998 ja. Ja. Sen, sen ja. har du blivit andra roliga saker. Ja, Så att det, ja. Ja, det är väl som liksom själva står ändå, liksom. Ja, vad är, vad är det för kassettinspelningar du har ifrån framtiden eller? Ja, du vet, jag, jag spelar väl in eh, både det ena och det andra. Det kan jag inte svara dig på, du, för ja. att eh, det är ju saker som jag vill, när jag ska kanske någon gång Reda ut det där mm -hmm. Men jag menar jag har ju en helvete strös Som jag är en del av framför mig här Med förbannad massa VHS också Som jag har bestämt att, att uh, Ska läggas över på, på, på På DVD Så man kan göra sig av med dem där De tar, de tar ju plats Och du vet det finns allt möjligt Det är gamla filmer Det är, det är ja mm. You name it <laughs> Jag höll ju på Jag hade vet, Man hade, hade så här uh, mm, Man spelade in Video träff, Träffade du Jack Kort sagt en gång? Ja det gjorde jag uh -huh. Men det var alltid det var tidigt ja. uh -huh. Då var jag väldigt ung uh -huh. Jag träffade honom 1962 Nere på Kammarkovatorn uh -huh. Ja då <laughs> jag bara, uh -huh. Ja då jag hade lite kontakter i Larshan som till exempel. Ja, han dog 70, hör Ja. Men han, Hans gamla mamma, då, lever hon? Hon var väl hundra år. Vet du? Du, ja, det kan jag inte svara dig på hur exakt det är idag, men hon var väl ute i något sammanhang för, och det är inte så förbannat många år sedan. Nej. Och redan då så hörde, ja, så hade hon väl upplevt. Ja. Ja. ja, lever hon då, då måste hon ju verkligen vara unik i så fall. Nej, nu kanske hon är borta va, men för några år sedan så var hon... En, ja, har nej, ja, ja. Jo, jag vill minnas ja. att, att det är inte så många år sedan, hör du, som hon, eh, som hon förekom i något sammanhang. <coughs> det, det visste inte det jag. Det visste inte jag, det. Det, jag in, inte jag, så. det här med det... Ge, det här med då, att Georg Lindberg pratar bara om en annan sak, det är att man ska lösa på mellanvåg och kortvåg, men det är ju så mycket störningar där va? Ja, jag tycker, jag, jag tycker nog för mig... <laughs> Ja, men vad, är vad är en kort två idag? Vilka hittar det? Har du hört en sak? Att regeringen har bestämt nu att Sveriges Radio och alla kommersiella stationer ska gå över nu helt och hållet alltså till DAB+. Då. Och om cirka tio år så ska man släcka ner de här FM-sändarna. Men det gäller ju inte närradion. Alltså närradion är ju som kommer ju ha sina sändare. Ja, när radion hör du jag kan säga så här för mig när radion du ser jag som en död för Det är inte så många som lyssnar. Nej men det nej men det kan du räkna ut själv härgilt. Ja, ja det är inte så. Många. Nej men du vet jag det det vi så jag menar som jag själv man var med vet du, jag men under eh 80-talet när man jag menar Komo och jag att du nämnde exempel SBC här till exempel. Ja. Eh, du ska du, du så komma ihåg att <hör> när de kör, när, när, när de höll på för visst, jag är ju kontakter och eh, jag menar en, en av dem har jag ju kontakt med fortfarande idag också. Så att eh, <hör> du vet att eh, de blev ju lite av stilbildare. Det med den typ av radio de gjorde. För var... vi hade ju den, alltså, den här moderna poppradion. Mm. Att det var ett, ett visande exempel på det, det var ju att, att Radio Stockholm De började ju sända på eftermiddagar någonting som hette måndagspuls, tisdagspuls och så vidare, kommer du ihåg det? Måndagsköret också va? Ja, ja, vad det nu hette ja. Men alltså i stort sett, det de gjorde, det var ju alltså i stort sett, de försökte ju då liksom att Ja mm. imitera det de hade hört på 88 Med framförallt SBC Ja... Oh. Det var ju, det var ju, de var ju tillbildade, alltså vi talade ju här ungefär 1980-81 Och du vet, grejen var ju så här också, att 1980, det året, du vet, då var det ju Väldigt, väldigt mycket musik i 88, oh. för då kunde det sända inflytt Ja, det första året va? Ja, hörde du, 80 eller 81, men alltså grejen var ju det att när alltså, det gick upp för makthavarna att aj, aj då, liksom att, att, ja. att <gör> Sveriges Radio började förrola lyssnare då lät man alltså Stim gå in och agera vet du. så du ja. vet att eh, jag tror om man säger från eh, 82 eh, vill jag minna när, när den här Stimregeln infördes så det var ju många av de här eh, så musikföreningar som Ah. Som gick ju i luften då. Ah. De, de, de hade ju inte råd. Ja, ha, de, gick över, de gick, gick över då till järvassändaren och så. En del ja, och det exakt det har du mm. rätt i. Och Det jag vet det gäller ju SBC bland annat också. Jag tror ah. jag tror till och med att, att de strök med då. För att det var ju trots allt. Men ja, det är ju. Det, det, det, det, det är ju ett annat klimat idag nu, när man, alltså med webben. För det är ju det som gäller, va? Ja, ja. Och det är ju här som, eh, jag menar, eh, hålla på med närradio det är okej liksom att visst, det, det är klart det är en och annan pension, du, du nämnde ju till exempel Börje, visst. Han har ju inte data så att nej, nej. Det, det, det är klart. Det, det, det, ska väl var, det ska väl möjligen vara där då kanske du kan nå fram. Och, men annars så. Eh, annars så är det ju eh, så, så, så är det ju webben man ska säga. Man kan på. säga så här att 88 MHz hade 20 W sändare och i mm. övrigt i Sverige så var det bara 10 W, men 88 var ja. 20 W. Och, ja, ja. och, och sändarna låg på högtorget så att det hördes mycket, jag hörde ute i Haninge hörde man 88 bra vet du. Ja i Haninge, ja. Ja ja, ja, ja, ja. Du bor ju där ute då. Nej men min mormors gubbe hade fått ärva ja, ett, ja. ett fritidshus ja. vet du. Okay ute i VG vad. det va mm. och det lustiga var att vi fick en granne som hette Anders Sten han var, han var ledare för Sverigedemokraterna i Haninge han blev granne Jaha, jo, Anders Sten ja det var han ja. Han gick ju över till det senare Ja, de, brä, de brände upp två bilar Jaha De brände Brån. upp två bilar och sen var det sån här en ja. så spray då att de ska döda honom va Ja då. Så att ja. de fick, de fick ju flytta därifrån sen ja. De skulle ja. bränna ner hela huset nästa gång så två, ja. två, det var så här skåpbilar vet och så här ja. familjebil sådan stor. Ja. Två sonar då, ja. Upprända. Ja. Ja. ja. De fick vet, de fick jag. flytta. Ja, ja då, jo, det här, jag vet jag känner till dem men, nej, men nej. det är så starkt man det är det är allihopa även när det är ja det är, det är, det är ju det klimatet så det är ju man, man, man, man är ju bevisligen desperat fortfarande nu har vi ett i riksdagen men jag menar ja du du bara, ja, du, du, hade, ju, du, ju... du hade du hade du mycket rolig jingel som hette ring upp 714 0035 ring upp <laughs> <laughs> den ja var, den var bra jo, ja, ja, jag hade vi jag, jag hade väl ett par stycken där som det <laughs> uh, uh, gjorde vi hade väl en god morgon god middag och afton <laughs> Uh, som uh, en liten sånghistoria Hur, hur gjorde det jinglarna liksom en, vilket, nah, det vilken teknisk det, apparatur hade du? Ja nej det var bara För rullband, det, det, det, var, det, det var bara det att, att jag var ägare till en synt En synt Och, ja. och, och, och till en ja. trömdater Jag gjorde en massa annat musik också Jag mm. gjorde en massa annat också som jag liksom inte som, som, som jag inte gick ut med. Det hade, du hade en men, en synt vad sen hade du. En, ja, det var, bara, ja det, nej, det var bara, det var bara en synt och en trumdator. Mm -hmm. Och sen hade jag ju alltså en, en rullbandera fyrkanaler. Jaha. så då så du, det lade det du på ett... vet du, då, på kanalerna där. Va? Och mi mixade ihop det där. Ja. Rytmena va? Ja, det var ju. Det Alltså. Ja. Det, det, det var ju bara liksom att. <coughs> I regel man jobbar. Ja, jag jobbade väl eh, som jag alltså, ja, ja, som man gjorde i studier Alltså i synnerhet när man gör sån här <coughs> elektromusik så, så är det, du vet det är ju Jag menar, det, det, det kan du ju höra alla, Depeche Mode och alla de jobbar på samma sätt <coughs> så att Man, man förprogrammerade det liksom du, du gjorde ju om alltså, du ja. gjorde om den här ASA-visan ah, gjorde du ju om alltså Ja, det är idag Den börjar med ja. en sån här trummaskin N som... någon, slags, någon slags hårdrock variant Ja, ja den, den ja. blev häftig vet du Den lät ja. ja Det är klart om man säger Ja, det var väl det Men det, man, man gjorde Man, man gjorde lite yes. Roliga saker Man fick väl eh, Fick väl sina ryck vet du? Men nu, du vet ju att, att man räknar med nattskärningarna där på 80-talet 12 000 lyssnare va? Aj, alltså ja, ja, Förstår du Ja Talet ja, tusen Herregud Alltså jag kan, jag kan bara säga Och det här var ju en dröm Alltså eh, Det skulle ju inte kunna hända idag eh, Du vet eh, då Vi eh, På Gotlandsgatan eh, Vi gick ut du, Klockan 12 då, ja. Midnatt ja. Och låg i luften fram till sex Och vi hade ju Alltså öppet telefonvektori och du vet att eh, där nede, den studien i alla fall det var nog eh, säkerligen, eh, okej okay, jag kan inte jämföra det, för det fanns ju de som sände från andra håll också, men det var en eh, tämligen modern eh, studio i alla fall och eh, du vet när det gällde den här telefonväxen eh, där ja så, just det eh, ja, så <laughs> så hade vi ju då den hade ju Eh, uh, får se nu. Jag tror ha, jag tror vi hade i alla fall tre tre ingångar, vet ja, du. Eller om det eller det var fyra, vet du. Men jag fick sköta det där en gång. Du vet att du vet att om man säger att det låg ett samtal utom linje 1 till exempel låg ute i luften. Va? Var det lampen som löst där? Ja, det var det. Jaha. Japp, det är här jag kan berätta för hur det var, vet du. Ja, hur funkar det är att att att till exempel om linje 1 om det och det, det låg ett samtal ute va. Så, så, så, så du vet då var det fortfarande två eller tre stycken som fick, som fick ligga och vänta. Ja, man fick vänta. De fick, ja, de, de, de, de fick ju alltså programmet i luren. De de hörde de hade, de hörde programmet. De, ja ja. Ja, det det, ja. Det, det det sköttes per automatik så. Ja. Och du vet grejen var Just så det. fort ett, ett samtal var avslutat. Aha. Då. Ja. Ja, du vet du. Jag kan ta någon för det gick fan inte då, så ringde det igen. Då fick man svara, ja. vet du, och mm. säga det hörr du, ja, det vi vi har haft två eller jag har haft tre samtal för ja. du, du du du får lägga. Och så, ja. och, och du vet, om, liksom, ja, då la man väderbörande på kö då, vet du. Och så var sen då när det var ja, när det var dags då så det var ju bara att lyfta regn. Så var de ute i luften. Kom in i mixen då. Då, ja, det var bara att lyfta regeln Men hur gjorde man för att lägga dem i vänteläge? Det var någon sån här man, man Det var ju nej men det var alltså så här att, att det var alltså en eh, alltså en telefonväxel och du vet eh, då, eh, då hade du såna här eh, Ja vad kan jag säga små små spaka piggar vet du. Ja. Såna här små vet du, som du eh, sköt va. Just det. Ja, visst va. Så så, så, att, så att du vet att så fort då vet att det, det var bara det, det räckte bara för mig att jag, jag behövde bara lyfta på te den telefonen för jag såg Sen på det ringde va, det, det kom en vanlig signal in i kontrollrummet Och då, så, då såg jag ju, för att vilken linje det var, för den blinkade ju då Den blinkade Den blinkade då Aha. vet du, så då, det räckte för mig att, ja. då lyfte jag bara på luren och Bara slog, slog in den här spaken, då hade jag alltså vederbörande på tråden Då och eh, och eh, vi skulle ta emot eh, och säga det att okej, okay, det är två eller tre samtal före dig. Ja, bra. Och sen bara så sköt jag in den där jävla spaken igen och ja. la på luren. Och, ja, och, och, då, och då låg det alltså vederbörande, i, alltså klar i mixen, va? Men, men ibland så när, ibland vet du, när man drog upp mixen då var de borta. Varit... Ja om det var vissa som hade trötta ja, Men det, ja. det var ingen tragedi för då var det bara att lyfta på nästa regel ja, det fanns ja. alltid Och du vet Jag, jag kan säga ja, vet, Alltså jag kan, jag kan lova dig att När vi körde och speciellt Naturligtvis ju närmare valet Vi kom Så, mm. så vet, det, det kokade ju för fullt nästan, <laughs> du, Hela natten Och till och med sen Ibland även när vi hade Gått du klockan sex på morgonen, vet du? ja Så kunde det ringa folk efteråt och Alltså, tyvärr då var man ju, då har man ju lite kort så att tyvärr att nu har vi slut, du vet Ja Man var ju trött, man, man ville ju hem och ja. Och jag bodde ju i Solna dessutom, jag vill jag minns fasen inte <går> Alltid hur jag tog mig hem heller, om jag Jag kanske till, jag undrar, men jag jag åkte taxi ibland eller <går> vad fan jag, kom jag gjorde ja. kommer hem snabbt, vet du? Eh, ja, och sen, ja visst, och sen på, eh, sen vet du, på och det, det var ett söndagar vet du då, så, så eh, ja, på kvällarna sedan, så hade ju eh, eh, Framstegspartiet, de hade ju öppna möten. Ja, i Horstörr, ja. Vilken lokal var det? Trossad? Nej, det kan inte, Nej, det, här... ja, du vet, det, det finns ju sådana möteslokaler, ja. det finns ju kvar, det finns ju fortfarande. Det äh, där uppe där. alldeles, alldeles uh, Vid systembolaget, Vi system var lagat va? Ja, i en av de här tonårna uppgångarna för det var ju väldigt lätt att komma dit. Det var dit. det möten ja. Och det var jag visst det och det var alltså det var, det, det, alltså, det var ju egentligen så jag började sända vet du. Och ja, och ja. för att grejen var ju det att jag hade ju alltså lyssnat. Jag hade ju lyssnat på honom några år. Ja. Och eh, eh, tänkte väl att Tyckte väl att eh, ja, okej, okay, det, det, det låter ju. Det, det är ju vettigt. Kvinnan ja. tillbaka till spisen. Ja men alltså visst, det var ju när man alltså såg innebörden av vad, vad de Det är klart om man säger att, att eh, eh, alltså, det, Kan man säga själv, ja, Att stoppa invandringen Det ville man ju göra redan då ja. Det var ju klart Men sen om man ser en annan fråga som intresserade mig Och, det, och jag gör fortfarande idag vet du, Det är ju framförallt skattefrågan ja. Nu har det ju gått fullständigt åt helvete om skola lapplisen hade vi också va? Det fanns en del sådana där ja, Men de här skattefrågorna Det var okej, okay. där var han kanske lite Vidlyftig där kanske att, Jag menar visst eh, Avskaffa inkomstskatten, ja visst tack tack Men det är klart det kostar väl lite mer Men visst att eh, Självklart att, att, att, att, att Det går ju att sänka ja, just Men eh, i alla fall ja. Jag tyckte, jag var uppe på sånt där möte då och, och träffa honom och sådär ja. Jag var så på ett möten och jag lyssnade på så här nattsändning och tänkte väl så ja, det, det låter nog väldigt bra. Mm. men så jag menar i och med att jag väl eh, var pååt på att köra så sa jag det till Herrman hur du jag kan göra det där bättre. Jag kan jag kan plocka fram jag kan plocka fram trevligare musik. Mm. för det. var idén, det var inga höjd, det var inga höjdare liksom som kördes tidigare. Mm. Och, och sådär så, så var jag ju med på en sån här sändning och hade ju tagit med en massa musik. Och, och, och sen när jag kom upp sen på kvällen då till, till det här mötet så, så säger här, men ja det är han som körde musik i datt och började folk att applådera. Aha. Det var så det började. Ja, den här häftiga gamla radionodlåtarna va? Ja, ja vi hade ju, ju införde ett inslag där eh jag tror att Radio Norde sämmer. Vi ja. kör körde alltid. Och, och du vet då, då samtidigt så, så så tänkte jag så så, så man ihop de här jinglarna då ute. ja, man man var som bäst igår. Var var det gammal, var det vinylskivor alltså eller låg, låg, låg det på rullband eller hur gjorde det där? Va, Vad då alltså hade du mer än vinyl i studion då? Nej du. nej, du... För, för, ja, du för... Nej för fädjare. Jag la över, Aha. jag la över all musik på på, på, på rullband. På rullband ja. Ja och ja, och och ginglarna, de låg på kassett. Okej. Okay. Man hade ja. ju, det nej, nej, nej, nej, nej alltså när nej. när när när när när när när när när jag tror att de två första sändningarna, då var det inte jag som körde bordet va, men, men eh, eh, jag tror ifrån tredje sändningen eller något sånt där För jag, jag, jag, jag tyckte det att, eh, det vet att det, det, det var en annan kille som satt och körde och, och det där och liksom att, det vet jag fick tala om att, att, att, att, att, att, att göra så och så och så vet du va och så jag tänkte, det är tröstsamt, jag menar det är bättre om jag sitter själv, va? det vet du ju själv va? Ja. Det, då, då har du ju kontroll, va? över än att du ska sitta och, och tala om för någon annan Vad jag menar, ja det, det, det vet du ju själv Jag var med på slutet då, jag tror det var slutet på 89 så att man skulle stänga studion där Och då var ju alltså liksom, den här mixen var ju väldigt sliten då ja, ja. Det är bara raspa om reglerna ju det bara raspade, klockan hade stannat i studion De, de stängde ja. ju studion efter. Ja Men vad, vad ska jag säga Du körde väl om inte jag minns fel Du, kör, du, du körde väl Sverigepartiet sen med ja, har jag Ja jag, men, men, men studion stängdes Gotlandsgatan stängdes väl där Om jag minns rätt Var det inte december 89 va Och stängde de studion Ja då? hörru du om det inte rent av var tidigare. För att det finns ju en klassiker idag också. Eh, en slagsmål? Va? va? Vad tänker du på? klassiker? klassiker? Ja, eh, mm. också en radio klassiker. Och det var ju när, jag tror det var Percy Brunström. Och Lasse Lind. Kör, de körde väl tillsammans en nattsändning. Ja. Och det blev en Ja, det, ble, det blev det. Ja, det blev det. Och eh, om jag inte, oh. det, alltså grejen är, det här är ju som sagt lite efter då jag är jag mm. ju bortkopplad från 88. Men, oh. men, men, men, men som jag minns snacket gick då att, oh. eh, att eh, tydligen så, <laughs> eh, ja, så lyckades de väl med att demolera en hel del där inne i, i det där kontrollrummet tydligen när de oh. eh, när de eh, dansar omkring eller eh, vad de nu <laughs> gjorde. Oh och ägaren det var väl det. ägaren kom ihåg det var en gott han var gottlänning hette han Ola hette han Ola äh, nej vem hette? du får efter nu det är nog förmodligen Ola Olin jaha har ja. han, han var teck han var tekniker det var som ägde studion nej jag jag kommer inte ihåg namnet på killen men han, ah. det var en gott jaha ja. det det kommer jag ihåg och det var i sällan man såg honom det jag råkade väl på honom ett par tre gånger, kanske eller något, sånt ja. där. Man, man, man hejar något sånt där. Man hejar en sån där. Men, <laughs> men eh, det som väl lär ha hänt efter den här eh, cirkusen, det var väl att han fick väl nog helt enkelt. Aha, efter, efter det. Och ja. eh, sen var det väl det kanske att han hade ju, han bodde ju alltså i, i, i, i lägenheten ovanför va? Aha, aha, Ja. Det var, det var alltså bara en liten trappa nervet för den här. Den här, den här, den här så här studion det var ju som en källarvåning va De sa det hälso där, va Eller något konstigt det vet produkt. jag ingenting om jo, det var Nej då. men jag, jag tror alltså vad som, fråga vad mig inte vad som har hänt sen efter jag vet inte alls Nej. Men, men, men, men, men, men äh, det som hände väl då att äh, jag hopp, jag lär, har hört något om att han gjorde om det till någon liten festvåning eller någon sånt där senare Aha. efter studiotiden. Alltså, Okej, okay, ja. jag är inte full säker, men däremot kan jag ju berätta för dig hur den här gotlandsstudion kom till, förstår du? Vilket år kom den till? Eh, 1980. Ja. Därför, att det var nämligen så här. Ja. Och det var faktiskt bland en av de första föreningarna jag sände för. Samsnärradio. Det var en förening på den tiden som hette Samsnärrådet. Ja just det, för de hade, de hade en tävling vet du. De hade en tävling och då ringde jag upp och då, då var jag en tröja som det stod. Ja. Det var en, en tröja som det stod Samsnärrådet på med, ja, med okay. mikrofon, mikrofon på va? Tror jag. Ja, ja, ja. Så jag kom ner och, hämt, och hämta mm. tröjan sa de, så då var jag nere i studion där. Mm -hmm. Kan jag berätta för dig hur det här är? För det är ganska roligt för att han som... <laughs> Vad betyder det där med Sam? Sam, Sams, ja, ja, ja. Ja, du ska få höra. <laughs> sam, då får jag gå <laughs> tillbaka till eh, mitten av 70-talet. <laughs> 70-talet? Ja, <och> här. <här> 73-74. <här> sam, det stod för Svenska Artist- och Musikerskolan. Jaha, <här> det var det. Och det var nämligen till här, till det, så att, eh, här jag, att det var en man som var initiativtagare till det där. Han hette Karlax Linge. Mm -hmm. Ja, nu ska vi få höra. Mm. Och det var så här att den mannen, och för övrigt, ja, Linge hette, jag alltså barnfödd hette han, eller hette han, ja han är väl fortfarande i livet förresten. Mm. Ja, ja, vad jag vet. <skratt> eller inte vet jag. Och det var så att Karlax Linge, alltså det var ju Linge var ju taget, för att egentligen heter han Bengtsi. <skratt> Och hans bror var ju välkänd uh -huh. För det var Det var Roffe Bengtsson Menar du då? Du vet komiken han, han dog 1900 Han var ju så 70, kul 1976 ja. Ja. ja Han ja. dog där ja. Ja, Han gjorde det ja. Ja, men, ja. I, men inte brorsans Som Tom Karl Axel Aha. Som alltså hade tagit sig namnet Linge Uh -huh. Och du vet att alltså visst han var initiativtagare till massa grejer. Det var hans styrka, vet du. Uh -huh. Och bland annat vet du, så var det så att han ville göra en, en musikerartistskola va, uh -huh. efter ungefär alltså, amerikansk förebild uh -huh. eh, du vet Fame och sånt där Okej, uh -huh. okej. Okay, okay. typ. uh -huh. alltså, det var förbilden. Uh -huh. Och då inrättade han svenska artist och musikerskolan. Uh -huh. Och de hade lokaler då, ganska ruffiga lokaler. Inne på Kungsgatan. Jaha. Alldeles bredvid den här biografen som Saga heter den, va? Ja, där är alldeles... Du vet, McDonalds. Ja, där. Ja. Gamla ruffliga lokaler, vet du. Du vet att jag var själv med där. För att jag gick och studerade där under några år. Musik, eller? Ja, visst. Så att grejen var det att att eh, jag hade jag, kan säga, jag hade som lärare eh, min, min, min lärare det var Janne Bråte till exempel, mm -hmm. Janne Bråte han, han, han var fortfarande musiker Han var basist. han hade på 60-talet <laughs> Varit idol Då hade han varit medlem i Hounds som du vet vilka de var ja, Hounds, ja, ja. de hade ju en del hits då, vet du? Och, ja. eh, En känd medlem i Hounds Det var ju trummisen Janne Önerud Senare Och Janne Bråte Janne Bråte Just den här tiden på 70-talet Då spelade han i ett dansband som han, hade, som han själv hade bildat av humlor och bin ja, då de var ute och de gjorde plattor också du vet, Janne och jag vi brukade ibland, han hade sina lektioner sen brukade vi eh, gå och sätta oss och käka käka lunch, vet du. i någon av de lär, där, och, och, och gå och bada gjorde vi mycket, centralbad sådana saker, så det, alltså du vet där, där lärde jag känna eh, Linge Okay. Ah, han han ah. var ju rektor för den här skolan ah, det? Men sen hände nåt något Jag är jag, jag, jag, så svåningom Så, så, så, så, så, så, så kommer jag bort Från allt det där. Eh, Men sen i slutet på 70-talet Någon gång jo, Så bytte de Flyttade de lokalsamst då, då fick de bättre lokaler uh -huh. Inne på Sankt Eriksgatan <coughs> Ja det Sankt Eriksgatan. Mm. Så då flyttade de hela Verksamheten dit men samtidigt, vet, det var ju så här att det här Karl Axel Linge, det var en ja, det var en lur alltså visst, han hade massor av idéer va? men det vet pengar, pengar, pengar och du vet att, att, att han hade kunnat upprätta den här skolan, det var att um, han hade uh, fått sponsring av jag tror det var medborgarskolan eller något sånt där uh -huh, uh -huh. som så, så ställde upp med pengar, vet du? Och, och du vet att Karl Axel, han var ju en sån här kille, vet du, Som det var han som bestämde, vet du? Så du vet att, du vet att eh, eh, när han satt i en styrelse och allting, vet du, det, det, det skulle ju vara jag sägare, vet du? Uh -huh. Som inte var för besvärliga, Och det där funkar väl bra några år, vet du? Och de bytte lokaler hamnade på Sankt Eriksgatan. Men alltså då hade ju gått några år och eh, väl medborgarskolan då, som sponsrade det hela, de hade väl liksom börjat upptäcka kanske lite konstigheter va? I, i, i revisionen och så vidare. Vet du? Och eh, det slutade med, och jo vi det laget ser du, det det här är, ja, också. Då hade dessutom eh, alltså. Svenska Artist- och Musikerskolan inrättat en studio på Söder som de skulle alltså använda då i syfte, alltså utbildningssyfte och det var alltså en e som en inspelningsstudio och eh, de, de, den fanns där, men som sagt så blev det eh, en massa konstigheter då med sponsor. Och, det hela, förstår du, det slutade någon gång... Ja, jag vet inte, 1970... Jag ska visa 1979. Uh -huh. Då sprack det på så vis att... Eh, eh, ja, medborgarskolan, de ställde alltså ett ultimatum för att överhuvudtaget fortsätta sponsra det hela. Uh -huh. Och det var det att... göra... Ni, antingen... Gör det av med ax med, med Alltså, det var, ja visst. Då hade, då hade han kommit på kampen om riktigt, vet du. Uh -huh. Så det slutade med att eh, kan man säga hans egen tillfatta styrelse. Eh, ja, gav honom dojan. Uh -huh. Ja, men du vet att grejen var så här, du vet, det var inte bara att sparka ut honom. För uh -huh. att grej, då var det så här att Bland annat att han hade ju äganderätt den här studion som var inrättad Den hade han ju äganderätten på. De måste köpa ut honom då. Var log låg studion någonstans då? Ja, den låg på Söder. Vem ska du höra. En riktig mm. Och eh, det var så här att eh, då eh, när, när, när de köpte ut honom. Då var det på det villkoret att Ja, jag går, sa han, Men, jag behåller studion Asså. Och dessutom namnet De måste köra under ett annat namn De fick alltså inte behålla sams För att det var ju, alltså det var det inarbetat Så att förlackligen då Den här, den här äh, äh, äh, Artistskolan, de fick byta namn Då tog de ett nytt namn Gissa vilket? Nej. Kulturama. Jaha, Vet du Kulturama Vet du väl? Kulturama är en institution idag. Aha, Kulturama heter det? Kulturama, det var, jag menar det, ja. De fick ta namnet Kulturama vet du. Och det är, du vet, om man säger många kändisar idag. Som du ser, alltså Montell, Lööf och alla såna här som kommer fram De har ju i börjat på Kulturama Ja, okej De skolade där allihopa, <skratt> ja visst Så ni vet att, att jag undrar om det heter Carl Carola till och med Var där ett tag hur, hur länge höll Sams du på? Då var det så här att Då hade alltså Linge Rätten till studion Och rätten till namnet Sams och det var 79, och du vet då hade ju närradion kommit igång. Ja just då. Ja. Ja. Och då fick han idén, vet du, att då skulle han in då, vet du, tyck, han tyckte att det var en lysande affärsidé det här då, vet du. Så att den här inspelningsstudion, som då låg på söder, därifrån sändes nämligen eh, Sams närradio, under eh, i alla fall det första halvåret någonting. Mm. Sen fick Linge ett nytt bättre dir i en annan lokalitet Kanske, jag, jag känner inte till detaljerna Så att den här studion då, liksom, eller den lokalen han hade från början där Den avvecklade han Och flyttade in allt i den nya lokaliteten Och det är den studion som vi pratar om Det var nämligen Gotlandsgatan 64 Just det så det du vet, 1980 ja. Då, då var det i och med att, var alltså, det var alltså Carl Axelinge vet du Som då alltså köpte hela den här lokaliteten Med eh, Övervåning och allting För att, jag var med där, vet du, i början precis Du vet, det fanns en trappa när man kom in, va? Aha. Och eh, en som gick upp, också På den tiden då, i början Så kunde man gå upp i övervåningen där och titta han, han visade gärna folk att eh, visst, det skulle, det skulle bli så stort och räket och, och allting då. Mm. Och du vet att då var det det. Där eh, då fick han ju in alla dessa sändande föreningar då. Han som inte hade någon egen studio. Just det. Och du vet att det var det han liksom tänkte han skulle göra business på liksom då att, att, att, att, att eh, att eh, alltså, eh, eh, satsa på den här radion va? Med uh -huh. egen studio och, och kunna. Men, sen och sams den här radio, ja hur länge fortsatte de att sända? Mm. Ja det blev samma sak där vet du för att <gregen> grejen var också det. Och det var där också jag kom in i bilden för att eh, det, det var ju de första, första gångerna som jag jobbade med det där bordet vet du. Så jag, jag, jag, jag satt ju som tekniker där också För Sams när och du? Ja Okej okay. Och ah. eh, Ola Olin som jag nämnde var ju med där i bilden Ja ah. Ja så att det, det, det var så vet du Men sen, men sen lämnade jag Stockholm några år Ja ah. så? Ah. Ja jag flyttade upp till Masriket några år Ja ah. så? Ja det gjorde jag Ja ah. Sen kom jag tillbaka 84. Ja <laughs> Aha, aha. Och då hade det ju hänt saker, vet du, att, ja, att, ja, Sams lärradio De, jag tror de slutade någon gång uh, jag, jag, jag tror de var, de var med fram till 82 år eller någonting sånt där Asså, alltså, de hörde inte på ja, längre möjlig, Möjligen in på 83, men jag är inte riktigt säker För, <laughs> Samma sak hände, Carl länge. Alltså det var, alltså vet, han, han hade Han hade en enorm förmåga Att knyta till sig Folk, starta igång Projekt och, och, och så vidare Men han hade Också en så Fantastisk förmåga att bli o, osams Med alla möjliga Alltså, hade han haft ett humör kanske Eller? Nej det vill jag inte påstå Men vi vet att, nej, han var sån Han skulle bestämma allt Jaha han, han, han, han, han var bossen liksom va uh -huh. Han var boss vet du förhållanden. Det går ju inte att jobba under sådana förhållanden Nej uh -huh. Så uh -huh. vet att det, var, det var väl en del som, som Som naturligtvis Var Försökte hålla den där verksamheten en gång Ända in i det sista men till slut, till slut Fick väl de nog Samtidigt som han väl såg att Att Ja De där stora pengarna det blev väl inte. Så då sadla han om, ska du veta. Då börjar han med politik istället. Jo, då han. blev han politiker. För vilket parti då? Miljöpartiet. Ja, det kan nog stämma va? Ja. Vad hette Vänta så... nu, vad hette han i efternamn? Linge. Med, med, med L. Ja, Linge. Linget som det låter. För att det finns någon konstig typ på internet som heter Inge tror jag. Som har någon blogg. Ja, ah, glöm, nej, glöm det. Ja, det är nej. inte samma det, det kan, jag, jag, jag vet vem du menar Det Linge ja, heter den här Ja, ja, det är, ja nej Linge linge. Aha. Ja. Miljöpartiet jag vet, Aha. Han, jag vet inte idag han kanske, han kanske fortfarande sitter Som någon gammal patriark Kommer du, kom du, kom du ihåg to, äh, to, Tony Eckart Ja oh, Jag gäller högsta grad Är det han som han, är lite grå, gråhårig gubbe på Lidingö Som är med Miljöpartiet va är, är det, han det, det kan jag inte svara dig är på. det samma person, det är kanske en annan det, det, det kan jag inte han svara dig han hette Tony på. Eckart va? alltså Tony, alltså, Tony Eckart hade ju... han, var, ja, han var ju med från början på så vis att ha, ha, han var ju alltså teknisk han, jobb, han jobbade med tekniken det var han som mycket byggde upp de här studierna han vet om, inte, om inte han byggde upp eh, eh, studion på Gotlandsgatan det vet jag inte men det skulle inte förvåna mig för att han var ju involverad överallt. Jag har gamla ja, jag har gamla lång, ja. du, vet, du vet långt senare när Radio Nova kom. Du uh, vet, I Vagnen här ja, som, ja. som ju blev banbrytande i ja, slutet ja. på 80-talet. Det var ju Tony Eckert som, som byggde upp allting. Uh -huh. Och jag förfölsingen när jag var på Radio Zona Sundbyberg som jag ju körde där åren, runt 90, 90 vet du. Mm. Så, eh, vi skulle ju fräscha upp en massa där också. Så jag nämnde varför han snakkar med Tony Eckert. Ja. Mm. Ja då, jo då, han kom. Radio är samma sak. Och startade upp där? Han kom. ja, starta, och startade, men det vill mm. vet jag. Ja, det är inte, det är inte alls omedel, men han var, han var... Eh, det vet han var ju tekniskt han, han byggde ju upp studier Men eh, Vad han sysslar med idag Om man ens i livet gör, ja, Jag vet ingenting Men, eh, Jag har ju massa gamla inspelningar här och jag får mig att Tony Eckart sände för Stockholms när Närrådeförening sedan det, ja, det, det, det kan det kan också De hade en nattsändning om, om Piratradio så ringer in killar som körde Piratradio. Ja. ja Och berättade ja, att de, de hade sina sändare sen de, de, de fick ju gömma, gömma allting. Du vet. Ja, en del av dem körde från Lennart Stendals tak också. Det vet jag. <laughs> Ja, Man då gjorde för fan. det. Uh -huh. Ja, då för fan. Ja, då för fan. Uh -huh. han, sa, han, han, han sa han sa så här, jag ska se till att Vinströren är uh -huh. <laughs> Så. Så ställde de sedan Lennart Steendal, vet du, han, han det, det var ju en verklig entusiast vet du, Men han fick, han fick en tumör, va? Han fick ja. Det är en sorglig historia. Han gick bort 95. va? Ja. Va, va, den här cd-skivan som kom ut, vad va, va finns på den då? Jag tror inte jag har den sådär. Har du inte den? Star, ja. Radio Road Store. Ja, eh, ja, är det, ja. Eh, det är ju ett... Jag ska se... Är det en är det en dubbel, ja. Den dubbel, den dubbel cd? ja, det är en, det är, ju det är en, en, en enkel hur det Jag kan fråga vad som finns här. Det är tolv spår på den. Okej. Okay. Och det är alltså... Det är ett, Radio Nord premiärkänning. Ja. Och, Två, Radio Nordvalls och Kärlek i rymden. Evert Taube. Ja, trea, J.O. Pej, Putty Putty. Ja. Eh, alltså det låtarna jag kan nämna. <laughs> emellan de här så finns det en massa exempel på hur Radio Nord lät. Jinglar. Det form av, jinglar och... Ja. Ja jag tror vi har, vi tog med Brodman reklamen eller något sånt där och presentationer också till de här låtarna. Sen det är exempel I To A Little Star, Linda uh -huh, Scott Sol och Vår, i Song from Israel, The Climbers Dance uh -huh. with the Dolly, Damita Joe uh -huh. Rawhide, Frankie Lane, Klang med vackra bjällra Lil uh -huh. Malmqvist Alltoppens Ros, Obe Törnqvist uh -huh. Imagination, The Quotations Och <laughs> Are You Sure med, med The Allisons Och det var Alltså, alltså grejen <coughs> Den, idén hade jag att Alla de här låtarna, de presenteras också. Av ja, så det är olika program, topp 20, program Gertlandin, är eller någon annan, va? Att här, här kommer nu det, eller du, du hörde den. Du vet där. Är det originalbanden eller är det från mellan? Ja, visst, klart att det är. Original. Nej. Ja och, och, och i alla fall. Ja, alltså Georg borde absolut ha den CD. Alltså. För jag, jag vet att han, han, han, han har kört, kört bitar ur den. Alltså. För det är, så här, det är så här, vet du, att Lennart Stendahl, vet du, då, kände ju till att Jolimberg fick rullband av Jakkochak. Mm. Men han vill inte dela med sig av de här rullbanden. Ja. Så att eh, Lena Stendahl blev förbannad på det där Åh, oh, oh, oh, oh. oh, det var inte det Att de inte det fick göra inte, kopior det, det var intressant att oh. du säger det Det kände jag inte till Men, jag, men oh. jag kan säga Jag är inte tugg förvånad oh. För att eh, det, det, det var typiskt Du vet, Lennart oh. Han var ju den stora radionordsamlaren Ja, verkligen var Ja för fan Vad hände, vad hände när, han, när han gick bort då Vad, vad blev det utav allt han samlade på Mycket hade han Ja det hamnade väl på arkivet Ljud och bild Det gjorde det va ja. det gjorde det, så. Nej det, det var så tragiskt Det var så tragiskt det där ja. det var han. Och Gör, Göran Lindemark Är förbannad också för att han skulle vilja kopiera De här rullbanden som, som Georg Lindberg har För det är originalband mm. Som han har fått av Jack Kortsökt Ja ja ja men, men, men Georg vill inte lämna ut dem eh, Georg påstått att han kände Jack Korczak då, alltså N ja. när de när skulle köra igång Radio Nord, alltså Jaha. på den tiden, men jag kan inte veta om det är ja, sant ja, ja, ja, Jag har ju hört, jag har, ju hört, hur han, ja, jag har ju hört hur han pratat uh, uh, uh, över radion Ja... Ah. Det var något uh, uh, tillfälle, jag ringde upp uh, Georg, det är en... Ja, uh, det är en helvetes massa år sedan Och jag har den, jag har den kassetten Kass... Jaha? Ah. Ja det, det kanske gick ut i sändning ja, ja du var ju ja, ansvarig Ja, ja. ja det, är, det är mycket möjligt Fast jag ja. tror inte jag presenterade mig Har du hetta? Nej jag tror inte jag gjorde det nej. Nej. Jag tror inte jag fast du hör att det är jag då I så fall är jag okej. Ja nej mm. men jag vet att Det stämmer nog när du säger det här. Det, det är ju Det måste vara en 10-15 år sedan eller något ja, Du vet där. att Gerlinberg är ju tandlös Och, och, och han ja. har ju han han han ramlar om kull så kommer han inte upp va. Aj då. Utan då, då ligger då han på golvet alltså. Eller om han är ute så hamnar han ju på, på gatan. Han kommer ju inte upp så då. Oj, oj, oj, oj. Nej, han kommer inte upp. Det det är, le, lekarna vet inte vad det liksom vad är, vad är, den biten är Det är det muskler, men, men, musklerna, va. Ja, men, men, men, men, men jag tycker alltså, det, jag tycker nästa, ibland händer man man man, man, man, man lyssnar, men... Jag menar för det mesta till, så, så, så faktiskt så, så stänger man ja av för att jag tycker det mesta man hör faktiskt det är ju nästan bara han beklagar sig ja. och det han har så ont och det så och, och läkarna gör och Jag menar, jag ja, alltså, förstår man alltså, man, man blir ju deprimerad ja. när man hör och det, och det, det, ja. det är ju inte för man... Ja, det ska vara roliga saker Man ska ju inte bli deppad själv när man Alltså jag, jag har ju besökt Hans hus och Sverigedemokraterna ja. Sverigedemokraterna sänder ju från hans studio Ja jo jag vet det Och liksom huset liksom, det är bara riva Alltså det är ju det fallfärdigt alltså. det, det, det kan jag förstå ja. Det förstår jag mycket Och ja. tydligen har han Jag heter SD som jag, jag tror någon berättar för mig Ja det tror jag var redan Johan Rindeheim när han sände ja. Där som bäst Att, <laughs> att och Jag kan ju fråga dig hur det är med den här Saken att till to exempel Om to du ska upp på muggen då, <laughs> ja. då måste du vara väldigt försiktig Med vad du vad, vad du tar i annars Kan du få det en ordentlig smäll att, Tydligen att, att, att, att, att, att Han har ju tydligen Uh, larmerat med elektricitet och uh, är det så? Ja, det var, ju två, det var ju två typer i alla fall på natten för några år sedan som stod utanför oss så att de skulle, de, skulle, ja, de skulle döda honom alltså va? Va? De skulle mörda honom alltså. Åh oh, herregud! Han skulle öppna dörren så skulle de slå elan. Åh oh, helvete! Så att uh, han har råkat ut för mycket konstiga saker hörda är det för att han då ja. har låtit STS ända. Ja. Någonting sånt ja, där jag. tror jag. Ja, det är, ja. Ja, ah. han, han, han, han lät ju Percy sända där den här, öster av år, men det ah. men, men det skedde sig ju slutligen. Percy var ju en riktig sån här fyll, fyllgubbe sådär. Jo, nej, jo då. Det, ah. <gifOR> det, det, det, det, det känner vi ju till. Istället man... istä, istä, istä, för spritflaska vet och så hade han en läskeflaska, men då hade han blandat läsken med, med alkohol, va? Ja, jo. Ja, jag. Ja, det, ja, ja, nej, men det är jag <hört> menar, han är... <gifOR> <gifOR> <gifOR> uh, du lät ju Percy på Youtube idag. ja <gifOR> Han är full där, ja jag vet, oh, jag vet. Han är, Ja, jag menar de här, de, de här klassikerna Jaha. han gjorde Ja, de har, de har det väl säkert, det, det vore kontigt jag, jag hade ju, jag hade en egen studio Jag hade en liten jag hade en lägenhet i Hägersten på den tvåa Som jag gjorde ja. om, de kopplar in programledningen till Kaktenstornet där i min, i min lägenhet då ja, Så att jag hade det. ju Studio 36 kanske i fyra år ja, Hade jag en e egen det. studio då Med sån här den eh. här, här bruna lådan du vet Ja just det Med den ja. där nyckeln och där Ulo heter det ju. Men nu är Ulo ja, Ulo ja <laughs> Ulo ja, det, vi, vi brukar alltid <laughs> skoja Där uppe Du vet att eh, ja. eh, Mälardalen De sände ju där uppe ifrån eh, Du vet bil eh, Ja du vet eh, Vad fan eh, <laughs> Heter för eh, Motormännen du ja. vet Motormännen Radio M radio M just ah, och jo ja för fan där, där uppe var man ju massor och, och, och, och du vet att man brukar ju alltid skoja med och säga det att nu, nu sätter vi på Ul Masing. <laughs> <laughs> han heter också, han och, heter han han ett Ulo Masing du vet Ja, Ulo och, och då radios, i förnamn, och, då. ja. Och äh, i alla fall äh, Men vad jag skulle säga Jo, just det, du sänder, kom jag ihåg äh, Du, du fortsatte väl att sända Sverigepartiet Med, med, med Lasse Lind efter att äh, Var det inte så? Fram till 94 kan man säga där I början på så 94 länge? I, början, I början på 94 Höll ni på så länge Jo men sen Sen det ju totalt sen, sen bröt jag ju all kontakt Med den lilla dåren Alltså det är då... Ja ja jo <laughs> eh, eh, eh, eh, Jag tänkte jag skulle fråga det För jag menar Jag har hört så jävla ja. mycket om, om, om den här Lasse Lind ja. Det var väl en Det, det, det var väl en psykopat som Ja du fick på... Frå, Från Salentuna då eh, Knark med Christer Pettersson va ja ja Ja, ja. Ja. ja, nej jag menar en som väl eh, eh, verkligen råkade ut för honom, eller två personer ja. som råkade ut för honom som I alla fall, det var ju den ena, det var ju Stefan Herrmann Ja, så alltså, hur då? Och den andra, och, och den andra, det var ju Leif Sejlund Ja, jag har, jag har en polisanmälning som Leif Sejlund gjorde mot Lars Lindar Ja, ja Jo i Herrmanns Ja. Har du aldrig funderat på det? Men du, du har ju, eh, om jag förstår saken rätt Du har ju lyssnat och bevakat det här Jag har för, du... ja, för att Lasselin Trängde sig in hemma hos Herman eh, Det var så här, om du, kom, om du kommer ihåg att, eh, Alltså när eh, Sverigepartiet alltså hade Tagit över och, alltså, då, alltså när de ständes om Sverigepartiet va? Istället för Framsiktspartiet eh, Ja, fortfarande nere på Gotlandsgatan Där ja. de är ju till i ja. ja. Och så eh, Plötsligt så eh, så slutade Stefan Hermans höras och Lasse Lind tog över det kommer ju. Ja just det det var så det gick till va. Ja, det gick till så här så det, att som, som jag har fått fått berätta det är ju man, man, man, man, man, man satt man avstånd från alltihopa <laughs> men vet, det, det är ju alltid bra att, att ha öron vet du. Ja. ja. Och det lär vara så att Lasse Lind han hade ju alltså Kommit upp till härman eh, då på I hans, han hade ju en liten lägenhet då på eh, var Folkskolegatan Ja, så. det stämmer Ja, ja. Mm, En kväll och haft med sig eh, Två andra Hejdukar ja, ja, ja. Ja. Och de hade bara gått in Och alltså med hårdhandskarna eh, eh, Tagit nycklarna Till? Till till studion. Alltså, det var nycklar för att komma in. Det var, det var nycklar för att komma in, så det ja. var, så fan. De hade alltså fritit av honom nycklarna, och han hade sagt det att alltså, ja, nu, nu tar jag över ungefär. Jaha, alltså, ja. Typ. Och samtidigt så, jag vet inte Herman han var väl, ja, kanske, vad vet jag. Han var väl kanske le på det hela, och, och, och, och så, som det hade utvecklats av ett ja. Så att därifrån sedan, ja. Så, så, så, så fortsatte ju de då De, de, de trängdes in i lägenheten och tog, tog nycklarna till studion Ja Ja Ja, med våld tydligen Jaha Ja. Han har han det. det? kan jag inte svara dig på Nej Det kan jag inte svara dig på faktiskt Och sen blev det, det blev kodlås en gång Det blev kodlås senare Ja, det kan jag ha Och en gång, en gång när vi skulle ha vet du, Då hade de krossat hela kodlåset alltså Med någon slägga typ Så det var helt ja. förstört sa, Han som hade studion, tror jag, Ola, sa att det kostade 2000 Minst att skaffa ett nytt kodlås jaha. Det var helt förstört men, men, men vad ska jag säga, hur kom du in i bilden då liksom, jag, du, du började ju sända då För, för, för, för, för Ratte Lind Hur kommer det då Jag minns du... att de, de hade haft en sån här en, sändning då, och då kunde man ju ringa till studion liksom Efter sändningen du vet det där Mm. Och så ringde jag upp och så sa Om det var Lind som sa så kommer Kom ni ner till studion så kan du få vara med och prata i radion va Ja ja Och så minns jag att man, man, man kom till Gotlandsgatan då Fick man trycka på någon knapp där då och Sen kom han och öppnade så tänkte man Det var en liten jävla skit i kardet tänkte jag va Ja ja. Han var ja, ju så li, ju. liten kortväxt va Ja, ja. Verkligen alltså Vet du hur han kom in i bilden då Från början, Från början. Nej Nej Jo då, det kan jag tala om för dig Alltså det här är så klantigt Och det säger allt om Sverigepartiet Ja då Och väl egentligen Faktiskt också Tidiga efter Och det var ju så här att Du vet att i och med att BSS och Framstegspartiet Gick ju ihop va ja, det Och la, la ju ner Respektive organisation Och bildade Sverigepartiet va? Då ...dyker den här lilla skithögen upp tydligen bara från gatan. Han var inte med något av dem där från början? Nej! Aha. Och det, grejen Aha. var så här förstår du att... ...BSSarna trodde han var framstegspartist. Och framstegspartisterna trodde han var BSSare. Men det var han inte. Inget dera. Nej, nej. Det var ingen som <laughs> överhuvudtaget... Och jag kan säga att... Eh, jag menar, man säger de, jag menar, ja, 85, 84, 85 där eh, De mötena som, som eh, man själv var med på där uppe då eh, Jag vet inte den skillnad Percy kom upp, det vet jag ju Någon gång i den vevan Jaha uh -huh. Ja då. och eh, men, eh, den där lilla Lasse Lind jag har uh -huh. Aldrig, aldrig sett På mötena Nej, nej, han ingen, nej. Han var alltså helt utan. Det är första gången jag såg honom, det var ju, jag var ju med då, som kan man säga parti, för jag var ju, jag, jag, jag, jag gick ju aldrig med i partiet, men jag var, jag, jag var ju med då på när, när, när det när invigdes, högtidligt då, där på, alltså medborgarplatsen, ja, just då. där uppe. Och då. Det var där, där, där var han med. Det var väl första gången jag såg honom. De filmade det mötet va? Det är väl inte omöjligt. Det finns på en video här, med, med, ta, med, ta, med talen där. Jaha, det, det är mycket mer. Det, ja. det, det, det är 86, det är väl alltså i början av november där. Ja just det. Jag tror 6 november 86 eller något sånt där. De, de, de, jo då. Jo, ja. jag sitter, jag sitter väl där i i publiken uh -huh, uh -huh. men det vet jag var så jävla trött på du vet, och du vet Stefan han han, han, han, han han ringde mig ibland vet du då och sa du kan vi inte göra såna häftiga nattsändningar gjort för... men då ska vi spela svensk musik svensk musik hör du du sa jag, uh -huh. om, jag ska, om jag ska sitta och köra så väljer jag musiken <laughs> du, vet, du, vet, du, vet, du vet Stefan här man, han var också lite sånt där vet du. han skulle bestämma allt vet du. Man säger att hans mamma var judinna, stämmer det? Det, det kanske har jag inte, Nej. det känner jag inte till. Det, jag, ja alltså, vad vet man? Ja. Det, det Men jag menar, så so what? så so what? Han var, mycket, han var mycket emot de här byråkraterna, alltså byråkrat... By, ja, det var ju en del av... Det, det, det var ju vet du, en del av, så att säga... Hela, hela grejen? ...av programmen att, att, att, att, att avbyråkratisera, ja. Ja. Ja. Var, inte han en, var inte han en byråkrat själv då? Jo det kan man i allra högsta grad Ja vad va, jobbar han som Ja han, han jobbade på posten Som vad? På någon... ja, ja han var någon som Ökonom någon ja. han, han var var, byråk någon... han var, han var byråkrat på posten va? I allra högsta ja. grad han var det. I, allra, I allra högsta grad Och jag menar förmodligen <laughs> så Jag menar han har väl Han har väl säkerligen sitt på det torra idag Skulle jag kunna tro han är väl han är ju såklart pensionerad Ja, han håller föredrag va? Va? Det du som skrev att han håller några föredrag ibland Ja, det vet jag inte På vuxenskolan På... tyckte du skrev till mig så. Eller vad det var Hur gammal kan ja. han vara då? Du vet nej Hör du eh... Jag eh... skulle gissa Över 70 eh, se... Nej, nej då förfasingen 67 år 67, 67 68 67 ah, kan det stämma. Alltså ah, år någonting. Is, ah. Så han har ah, men eh, om jag alltså i, kva i, en kvalificerad jag, jag vet alltså Aha. ingenting. Mm. Jag menar det om, om du kommer och påstår någonting så så so, so, so, so, so, so, so, so, vet du nog mer än jag va. Men mm. En eh, <laughs> uh, jag, jag kvalificerad gissning är väl att han Eh, säkerligen gick i pension när han var 60-61 Men att du, var inte med i partiet Men du körde radioprogrammen va? Som, som, som Vadå? Du var inte med i Framstegspartiet va? Ja, nej ja, ja, ja, jag, jag, var, jag var väl med Just det här första året Så var jag, var, var, var jag väl med men, men Nej jag var ju Efter om man säger valet Nej då kan man säga Uh, som jag sa, du vet att uh, uh, parti, det var inte mycket till parti efter det här valet 85? Jag, jag var, ja visst, jag var, jag, var, jag var ju med på några sådana här panterolldemonstrationer -de Det var väl det enda och Vi hade ju, vi hade ju en uh... En sån här eh, valvaka också <laughs> Men det var, ja, det var inte mycket att höra för <laughs> Men du det, det, du, det påstås en sak Att på Skansen så var det eh, Kvinnornas dag, när är det? Mars där, åttonde va? Jaha, kvinnorna, ja, heter, kvinnorna har ja, ju en egen ja, dag du vet där ja, ja, och, och på mars. Skansen du vet Och så kommer ja. Stefan Herman och gubbarna Med en sån här banderoll Kvinnan tillbaka till spisen Det blir ett jävla bråk där va? Blir det inte det? Ja, ja. det inte det? Jo, det är ja, det, jag. Det, de, det, det. de slet sönder banderollen tjejerna. Ja, det, jag, jag kan mycket väl tänka mig <laughs> att, att uh, Stefan Hermann och uh, säkerligen Peter Petersen ja. och, uh, och den lilla finländaren hette Veiko. Ja. En liten, en liten finländare, jag tror han hör i någon sändning också där. Ja. <laughs> det, var en, det, var, det, det var en liten, tämligen anspråkslös man men... Du vet att i och med att han var med så kunde ju Stefan säga att vi, har ett, vi är ju ett invandrare parti För vi har ju en invandrare med i styrelsen Jag har I, i, I och med att han var finländare vet Jag har för att det var en gubbe också som, som snackar bra ibland Han var, han var taxichaufför från Sönderberg äh, Bertqvist Ja Ber, Bertqvist, ja Han snackar ja. bra, han snackar bra Han, ja han dök in <laughs> Han kom väl in efter För han var, han var inte med du vet att, eh, mm. eh, han dök väl in på hösten där, 85. Han var bra tycker jag. Han var, jo, jag förfarsligen. Han snackade bra vet du. Ja, vi hade, vi hade, vi hade god kontakt också. Precis som vi började också, vet du, jag menar, jag ju kontakt med en idag mm. så att, så att det, det. Men Back han är ju inte längre med oss. Nej, det har jag också hört då det han jag tror det var 98 eller någonting ja. så så lämnar han Men hade en sjön röst liksom så han sig bra för radion tycker jag. Ja, han var Ja, ja det, det ja, han, var, han var speciellt med. Jag menar, visst det var det var ju väldigt bra också att eh, ha en taxikille för att eh, när, när det var såna här händelser vet du, som eh, ja, ja som man säger typ eh, jag vet till exempel när eh, S det hölls sitt uh, första stora möte också där på medborgarplatsen någon gång. Sen kan det varit 89 eller något sånt där. Jag var, jag var ju där och lyssnade på dem också. Och då då, då, då fick jag ju sjust både dit och hem av vatten och så där grejer. Vet du? Det, var, det var ju väldigt bra. Vet du? Ja, just då. ja, så man. Hade och, jag menar, så, så, så, så mycket annat vet, du? men det, det är bra att känna. Och, Taxichaufförer som du vet Ja Ja om man, om man var på någon fest eller Men något äh, det var du som såg, Det var du som såg till att det blev jäkla Lite fart på äh, framsäktspartiet De här nattsändningarna va eh, Ja, <laughs> ja, ja, ja. Eh, Jag hoppas det De vanliga programmen Var ju bara en halvtimme va det var ju bara ja, en... Ja, ja Ja visst Nej, men du vet, det, det, det var ju så man gjorde och, Eh, visst den eh, Som du vet är möjligheten att stå öppen Jag vet ju vad fan du, du hade vi körde jallarordet Ni körde väl en del nattsändningar också Kommer jag ihåg för, fra fra, fra, fra, Ja framförallt från min egen studie vet du. Ja <Latascan> Jag hade ju egen studio i fyra år Ja, nj, Jo nämligen jag menar Jallarordet som du fortfarande håller på med Men ni körde väl eh, Nattsändningar från Gehos Studio För inte så många år sedan och det hände ibland också där, på Gotlandskatan var det rätt så jobbigt för då skulle man ta sig från ända ut i Hägersten vet du då? Ja, ja, det är Lite ja. jobbigt va? Ja, ja, då ja. Då måste man byta, byta tåg i Slussen då? Ja, jo precis. Men det På den tiden så, så, så, så kunde man väl göra det utan att... Jag hade ju nattsändningar ibland från min egen studio och fick ja. jag, man sova några timmar då. Så fick man åka ner helt enkelt till central, ja. centralen och börja växla. Jag jobbade ju på SJ vet du, på växling va? Ja just det, ja. Så jag fick ja. ju bara sova några timmar och sen var man ju tvungen att jobba söndagspasset va? Det var långt alltså. Ja. Helgerna var ju alltså 9-10 timmars arbetstid ja, visst. på Järnvägen. Helgerna ja. var ju jobbiga vet du. Ja, ja, på Järnvägen. Ja, ja. men det var, det var bra betalt, på helgerna får man ju dubbelt betalt ut. Du. Ja, ja, hältillägget, vad? Ja, ja. Jo, det jag känner till, Jag menar jag. Jag, jag, jag jobbar ju som nattväktare också under de här åren. Känner du till känner du till det här med Putte Studio där? Ja då. <laughs> ja, ja på på lilje, på jag ihåg mycket väl ja. och jag, var, jag var däremot aldrig ute i hans studio. Jag var ute en gång där. Men det var en liten det, det, det var en liten märklig man. Ja han, han rökte någon cigarett va. Mm -hmm. Och så det inte han, och så igår hostade och hade en krycka som han stöd för han var rätt så dålig. Han hade diabetes och här skit och sjukt Ja, han hade det var, ja, det var det det det var var väl sjukdomen som, som, som gjorde att han, att, han, att han var som han var Han hade ju också förmågan att göra så osams med folk Ja, han körde en grej också i början på 80-talet som hette pensionärsradion ett tag Ja, ja, ja men, men han fick inte, inte in så mycket pengar där så att det, det försvann, nej, nej, nej, det försvann nej, nej, liksom. nej, jag vet att vid den tiden, jag hade ett samtal med Putter då Ja när, när han, med den här pensionärradion Jag sa det att, att för fan, det tycker man rolig i det Och han skulle spela framförallt gamla Schellack 78 vars skivelse Så, så att, det, det har jag mycket av oh. det, det, jag, jag är ju samlare, vet du, det, det går aldrig över Men det, så, var, det, det var ju så här, vet du, att när jag blev osams med Lasse Lind Och flyttade från Stockholm till Uppsala då då fortsätter nämligen Lasse Lind ifrån Putte Studio, men själva Putte var, var borta då. Alltså, nu. Om jag, förstår, om, jag förstår, om jag missförstår det rätt nu. Du sa att du sände med Lasse Lind fram till 94. Var det Precis i, i början på 94, sen flyttade jag till Uppsala våren 94. Jag är jag, jag överraskad faktiskt. Jag, för jag, jag trodde ni hade lagt av mycket tidigare, ser du. Och Lasse Lind... Fortsatte från putte studio ja, Och Bo Bosse Nilsson om du vet om det. Är, ja, då, ja, då. Han körde ihop med rotterdam Pettersson eh, Stockholmskanalen. Ja, just det. Men vad, som, vad som hände, vette då någon gång eh, i slutet på 1995, tror jag, det var, mm. så skedde en skadegörelse mot den där studion ja det, Alltså den fanns var efter Sen att Putte hade lämnat in alltså, Puttes son eh, Drev vidare va Måste ha varit så han sonen oh, Puttes ja. son Men det som, det som skedde vet du mm. Jag fick också ett sabotage mot min studio Jag satt där alltså och sände Och hörde ett jäkla brummande ljud alltså, det, du vet, det är ju kopparledningar som, som, som var då var, Ja just det ja. Då, ja. då klippte de mig av alla telefonledningar Nere i någon sån här källarlokal Som Telia, Telia hade Alltså oh. a, hela husets telefonledningar Klipptes av oh. Så att de, de Klippte av min programledning Alltså oh, yeah. oh. Men det som skedde det som skedde mot studio 39 Där det var alltså en total De förstörde allting I studion oh. Hela huset blev strömlöst Och sen inga telefoner Aj då. Så att det var en, Och sen blev de, de blev uppsagda från lokalen Organiserad sabotage Ja Så att då försvann Det var ju det var en religiös forum Försvann med också Med den här Liselott där Jag ja, <här> <här> ja just det Förlåt ja, äh, Gamla Lennart Kramer Du har inte, du har inte träffat Roffe Pettersson någon gång Jo då Eh, som has ja, Jo, jag kan berätta det. Jag träffat träffat honom... Eh, jo, jag honom en gång vid ett möte. Med, med, med framstegspartiet eller vilket eh, Ja, egentligen inget, inget erat. Det här var tidigt. Det här måste ha varit... Eh, Få se... Eh, tidigt. Ja, det var ungefär... Det var innan redan strax innan jag flyttade. Det måste vara 81 eller 82. Tidigt, ja. säkert kanske vinter någonstans där. Det var så här att, och, och förut på för, för, för, för, till Lilje, det är enda gången jag träffar dem alla, alla reda på, på samma. Det, det var nämligen första gången jag råkar på Stefan Herrman till resten. Det aha, var så här, aha. nu ska vi, nu måste jag tänka här. Aha. Det var, jo, det var inne på Medborgarhuset. Mm. Jag tror, jag, jag tror det var faktiskt Framstegspartiet som höll sitt första möte, Medborgarhuset. Ja, det, vet, det, uh -huh. var, det, här, det var så här att uh -huh. eh, Stefan Herrmann, han hade ju börjat att sända då, uh -huh. eh, eh, halvtimmar då. Ja uh, just det, eh, Och eh, nu ska vi se alltså, vänta, jag ska, ska, ska försöka bara få igång eh, minnet här. <laughs> Eh, ja det, det är då, det, när, man, när man sitter och pratar så här, va så, så kan man så kan man ju äh, Grära lite eh, Vad jag vill minnas att eh, Herman han började ju Någon gång där hösten 81 Aha. Och jag vill till och med minnas Faktiskt Att De första sändningarna Gick också utifrån Puttestudio Med framstegspartiet. Ja Jaha, han börjar från Puttestudio. Ja, eh, och det var tydligen söndagar i, eh, då i början. Men, han gick snabbt över till Gotlandsgatan. Ja. För det var nämligen så här ser du. Alltså, det var, alltså nu var det så att Stefan, han åkte ju alltid, alltså till studion och alltså sände direkt va? Ja av Putte satt som tekniker Okej okay. Men så var det väl så Så var det väl en söndag Då han eh, Ja blev upptagen med något annat va Putte? Eh, nej Erban Okej okay. Och kunde alltså inte åka ut och sända Vad hände då då? Och då ja Då gav han direktiv till Putte att Ja det fick bli tyst en halvtimme Alltså, alltså det vill säga att uh -huh. Att då fick väl äh, slingan gå istället, va? Jaha, att, äh, att, äh, att Att inte koppla, koppla upp sig, va? För det var ju, det, det, det var ju så det blev, va? Och, och det ju så Det blev så du inte är på plats. Du vet ju du vet det är. Men... Det skete ju putte i. Vad gjorde han, då? Han... Jo, då. <laughs> Han nyttjade den sändningstiden. Han tog in eh, någon någon annan snubbe vad det var. Och de satt där och pratade. Nej. På alltså Hermans tid. Det fick du inte göra. Nej, precis. Och Herman blev ju skitförbannad, det är ju klart. Ja, det är klart. Så då sa han ju upp sitt samarbete. Oj då, jaha. Så, ja, så då, eh, oh. då flyttade han över till Gotland som gatan. Så var det. Oh, ja. Och ja. Ja. Det var därifrån han sände sig. Men det här då, mötet som jag sa det ägde någon rum någon gång som jag sa i skiftet 81-82 och det var alltså Framstegspartiet, så var det. Ja. Eh, Stefan Herrman var officiellt inte ordförande då. Utan det var, det fanns ju ett litet Framstegsparti i, i Motala kvar. Ja, just det. Och den snubben han som är en ganska trött uh, lirare. Han var ju fortfarande formellt ordförande. Han gick upp och, och höll ett tal var på fan, men nästan nu alla höll på och somnade där. Mm. Tills att Stefan tog vid Och då vaknar ju alla <skratt> Och det var ju en del andra eh, Gick upp och talade också Och Roffe Pettersson var en av dem Nej. Put, putte, putte Lilja var en annan Det är faktiskt enda gången jag Träffade Putte Men var Roffe med i Framstegspartiet då? Nej. Nej Och de gjorde ju <skratt> De gjorde ju till och med Ett försök ja ah, Det här det, det är ju så jävla eh, Löjligt egentligen att eh, Egentligen var det väl alltså en ploj Från Roffers sida att de skulle bilda Ett eget parti uh -huh. Ja Som hette partiet mot invandring Och uhjälp uh <laughs> Ja uh -huh. Och ja, jag vet inte Hur det gick Alltså han gick ut med det i radio Och, och, och sådär och, och visst Är ni intresserade så Så, så, så visst Kom in det Han blev vet. Det, det gällde väl att få ihop 1500 namn och underskrifter det, det är ju vad det behövde för ett bildat parti va? Ja, just då. Och, huruvida, hur, huruvida det gick med den saken, det, det, det vet jag inte, men eh, de höll på med det där ett tag <tid> ja, det blev ju ingenting. Men tydligen så, Herman han tog tydligen det där partibildningen på fullast allvar att uh, det skedde sig mellan de två på något sätt. Ja, mellan Roffe Pettersson och Stefan Herrman? Ja, ja. Jag tänkte just säga så här att det blev en jäkla smutskastning när Roffe sände så att de snacka skit om om Framstängspartiet va? Ja. Som de kallar för kökspartiet. Ja. ja. Var, varför ja. blev det en, en, en grej där? Ja ah, det vet <här> du inte. Ah, det... <här> <här> nej men det kan, det, det kan mycket väl ha varit just i, i det sammanhanget. Därför att nej men alltså, Ja. Eh, här Herman, det märkte man ju utan när man väl hade lärt känna honom också, så, så, ja, som du säger så blev det ju mindre intressant va? För att, eh, som sagt, det var, jag menar eh, det, det var, väl man ser att det för expertiet vet, Han hade ju koll överallt och, du vet, folk skicka in slantar Det gjorde de ju på den tiden, vet du ja. Och sådär, och Ja, vad de hamnade i stället det får du ju <går> så du vet det där, det där var väl ett bra sätt att, och jag menar att sätta upp en, <coughs> några, några ja sägare och by, ja, till en styrelse det är ju inte så svårt. Nej. De, de, de, de, de vågar ju inte säga ett pip. Sen blev det de här riktiga bråken sen då. Eh, ja, du, vilka menar du då? Ja. Ja, när det, när det sprack. <går> när Sverigepartiet... Eh, ja. Ja, ja. <går> ja. Ja, då hade ju... Vad fan var det ju? Då, då de här... hade ju alltså... En lokal. De hade en lokal på Sädermannagatan, va? Eh... Och jag... BSS, ja. BSS. Var det BSS? Det var, det var så här, ja. Det, det var så här, kyrre, att... Eh, Eh, ja, det vet det här jävla äventyret med Sverigepartiet, det var ju du ska veta det att innan alltså de gick ihop med Herman eh, så hade ju faktiskt eh, det vet BSS hade ju ha, ha, hade ju fungerat några år. de var, de var större. Oj oj oj oj, oj, oj, oj du vet, ah. alltså, men du vet det ska man ju komma ihåg att BSS va. Det var ju alltså eh, en opolitisk obunden Var, var, var Roffe med BSS tror du? Det var han säkert Det var han säkert ja, jag, skulle, jag skulle nog till och med kunna tänka mig att Roffe var nog egentligen deras röst I radio. Att de, att de ja, det skulle inte förvåna mig att, ja. a, a, a, att han fick uppbacka dem Det vet jag alltså, det, alltså nej, jag vet inte det men ja, ja. Eh, Så att du får, du, du, du får uh, ta det lite med men i alla fall att, att jag skulle inte bli förvånad för att eh, alltså nej men eh, eh, du vet BSS och eh, det är ett bra tips till dig förresten det och du vill läsa hela historien så, oh. ute på webben. och ja, ja på, jag vet Jan, Janne Mild. Ja och du, du, du har ju Ceylon hela historiken. Jag var. hade ju hans bok också men just nu den här lokalen på Södermannagatan tog framstegspartiet över den lokalen? Nej det var, du vet, det var det enda som bss hade kvar efter du vet, det här äventyret med Sverigepartiet då. De bara varade knappt ett år. Oh. Vet, det smällde ju deras katt. Du vet, de, hade ju en, de hade ju en bra kassa. BSS, ja. Oh. Ja, för fan. Men oh. eh, sen blev det ju en del oegentligheter då. Då herrman det väl klart. Han var, han, han var väl sugen på några slags. <laughs> Vet, det, det var ju det det skedde sig på, vet en massa ekonomiska oegentligheter. Jag har nämligen hört så här att det var en jävla typer där med Lasse Lind som hade någon... En, äh, drack öl och gapa och ja. och spelade musik i den lokalen. Ja, det också, det också. Men det var, det var inte alltså den tyngsta biten egentligen. Det var ju att det var några jävla ekonomiska oegentligheter. Med Herman? Ja det var det, det, var det. Så att, att, att, att det var väl när de inte kunde komma till rätta eh, Med det Så ja då öte, Då uteslöt då, då, då, då, då de honom Och eh, vi... Eva Lidefalk Eva ja. och, och, och, och Lasse då liksom mm. Och sen fick du ju det här sceneriet Och att från Gotlandsgatan så satt ju då Herman eller hans, hans Eller de andra ja. där Och sa att vi är Sverigepartiet Och att de hade uteslutit bss -arna. Samtidigt på lördagarna så Aha. hade ju BSS-arna sin eh, sändning med han eh, Lars Kärnestam, du vet. Ja, ah, just det, Kärnestam. Ja, ja Kärn, herregud. Ah. Eh, där de ah. sa att nej, vi är Sverigepartiet för vi har utestudit Stefan här. Och den där kapplöpningen, det vet du, det höll de väl på med, kanske, vad vet jag, ett par tre månader och sånt där. Tills att BSS-arna insåg att, eh, att, att ah. Det här håller ju inte. Nej. Och de helt enkelt, och eftersom då Lasse Lind och de fortsatt att sändas åt Sverigepartiet, men okej, okay, då får de väl göra det då, så bildar vi ett nytt parti. Och det är ju så ja. det kom till. Så jag vet, ja, Och du, och ja, du vet att, ja. att det enda, kan man säga, kapitalet de fortfarande <laughs> hade kvar då, det var den här loka lokaliteten. Ah. Som, som, som det blev ju då SD:s kan man säga första kansli. Jaha Ja. För ah. jag, jag var ju där jag, jag var ju med på deras första middag, Aha. De hade en middag där, vet du. Jag, jag, jag är ju glad jag, är i alla fall, jag har ju träffat de där gamla stötarna du vet, säger ah. de Magnusson och allihopa. Larström. Eh, Klarström var inte med där. Från början. Nej, inte. Jag kan inte, jag kan inte minnas om honom. Nej. Eh, jag, ska, du, det, jag ska låta det vara osakt, hör du. Mm. Jag, jag menar Det, det, det är möjligt att han kan, att, I så fall så gjorde han en ganska slät figur. Han kom med senare, eh, va? Eh, ja, Om han var med dig, som sagt. Jag ska låta det vara osakt, men i alla fall. Det är inget som jag minns, i alla fall. Det här var väl bara kanske två månader, tre månader efter att partiet hade bildat, ser du? då skriver så här att material för hundratusentals kronor var borta, va? Mm. Det försvann ja. alltså, liksom. Ja, nej men alltså, nej, nej, nej men alltså, grejen var ju, alltså, och, du, och du förstår ju, ja. men alltså. Eh, jag vet, vi kände, och jag menar, Börje och jag, och, och även om man ser Bert Kvist då, som vi nämnde tidigare. Ja, det, ja. för, för, för vi, eh, vi hade ju väldigt tätt umgänge då. I och med att vi såg just att, att, att framstegspartiet uh, uh, skulle gå i graven och den här nya partibildningen Jag kände, nej för fan nej går, Nej, nej vi, vi, vi ville, även om man visste att, att, att man uh, visste för att, uh, punkter man kunde sympatisera med Men du vet det vet på den tiden också Det var ju ett helt annat politiskt läge Som det, jag menar Jag menar, det var ju så Jag menar, antingen Alltså vad är det för regering vi vill ha? Jag menar, ska vi ha en sos Eller ska vi ha en borgerlig regering? Det var ju bara de alternativen som fanns så. Antingen röstar du SOS om du vill ha dem Eller antingen så röstar du borgerligt Moderaterna och sånt Men du hade ju inte, jag menar till skillnad med den politiska kartan idag Det är ju något helt annat det eh, är, Ja Och, det, och Raffer, det, det. Raffer Pettersson blev ju uppsagt som taxigafför också för han satt ju och snackade massa politik i, i bilen va Med kunderna Ja helt, helt klandigt Kände Quist kände han Raffer Ja då, ja, då. Ja, då. Ja. Mycket väl har du, fråga dig, du har haft inte kontakt med Rolf också eller har du Jag det, ringde, jag, Rolf Pettersson blev ju fårfarmare på Ölandet Jag har hört någonting om det Är han, är, är han, i livet fortfarande? Vä vänta nu, Rolf måste ju ha flyttat ner till Öland redan på 80-talet ju ja. Det kan nog stämma, ja Men alltså, han gjorde program han, han är inte kvar där idag, eller? Det, vänta, det, vä vänta nu, Va vänta Han gjorde alltså program som han spelade in nere på Öland och så skickade han kassettbarn till Putte va? Okej okay. Han kan inte hålla ah. på åka upp till Stockholm bara för att en halvtimme vet Nej, nej, nej Det var ju bara, bara halvtimme de hade nattsändningar också va? I ibland ja Men det var väl några andra som körde eller? Ja, det här, den här, de... den här, den här kärnestammen. Ja, i, i, nu, nu, nu när du nämner det ja. nu, nu, börjar, nu börjar det klara Klarna till Fast där, han hette i Håkan Sigmundsson vet då? Sa han, mm. sa han ju va liksom. ja <hör> jag ringde till Rolf Pettersson för några år sedan och ja. spelade, jag spelade in alltså kanske en halvtimme ja. och efter några minuter så började Rolf snacka om att judarna har kontroll på min dator liksom vad, vad, jag, vad, jag, gör, vad jag gör på den sa han va så där, han, han vågar, han vågar inte köra på sin dator för judarna kan komma in på min dator och se det, liksom oj, oj, oj, oj, de oj, kan oj, kontrollera oj, oj. vad jag gör alltså Oj, oj, sa. Är, är, är det på den nivån? Ja, så, så, så sa Roffe, jo, vet så tänkte jag det, här får jag det här får jag redigera bort tänkte jag Om jag ska sända ut det, den här intervjun med honom Ja, då, då, då är han inne på, vad heter han? Ramislinje då Roffe bodde alltså i Degeberga heter det tror jag Degeberga på Öland ja, Och han ja. stod med, han, Roffe fanns med i telefonkatalogen Men inte nu nu finns han inte med så att jag kan inte uttala mig om Om, om han lever Han, för måste, han, han är, han är född 36, du ja Jasså? Har en, när han dömdes för hets mot folkgrupp Så hade jag, jag har en sån här rättegångsprotokoll på för okay. Hans person ja, det, ja, det jag ja, jag, jag, Hur gammal, jag, hur gammal jag, är, jag, är jag, han? Jag säger inte säga att han borde vara den här 80 Men alltså det är alltså bara eh, 76-77 år då alltså. ja. Men ja han blev, får, ja, han, blev, han blev fårfarmare på Ölandet. Han blev. Ja, ja. ja man, man får väl förutsätta att han fick väl en slant för tack i alla fall så han kunde ha det som en grundplåt. För... Det var ju så här med Öppet Forum som sen blev Stockholmskanalen att de var ju, de var ju avstängda periodvis va? Ja då. Och sen var det, and, det var andra personer som, som tog över också va? Ja, jag vet ju ett var Öppet Forum, det var ju han, eh, Kenneth. Eh, Granberg Ja, Kenneth Granberg, jo då Jo, jag hade ju lite, det är, det är ju Kenneth Granbergs röst du hör på den här på, på, på Ja, det, det, det är ju han, som, det, det är han som, som gapar Men, men kan du få säga en sak här snabbt Han hette ju då Per Granberg i radion Ja, det var, det, det var en fake. Och, och, och Öppet Forum själv ju på Sosarna det här, det här är ett antal år sedan nu. Det är, det är ganska många år sedan nu. Men vet du vad jag hörde en gång på Sveriges radio? Ring P1. Jag känner igen rösten från Kenneth Granberg Fast ja. han, han, han, tro, han sa inte vad han hette. Men han, han ringrads till Sveriges radio, till Ring P1. Och det här var ett antal år sedan nu. Jag kan inte säga exakt. Det är ganska många år. Vet du vad han sa, den här Kenneth Granberg utan Nej. att säga sitt namn då? Han hyllade Olof Palmevet. Jag tänkte jag så här, vad fan Jaha. Tänk om Roffe hör det här, vad ska han säga då? Jaha <laughs> Kenneth Granberg ringde alltså till Sveriges Radio Fast han sa det var han hette Och så sa han så att han hyllade Olof och Den gamla socialdemokratin som var med Olof Palme va? Vad säger de där? Ja, ja, ja men, ge du, kraft Ja, du? Alltså, jag, hörde, det är eh, Ja Kenneth, det det var en Det var en um, det var en spe mycket speciell person. Han, han gick ju han gick med sen i djurens rätt, vet du? Ja, då och, och sände ett tag. Jaha, ja. de sände, va? Ja, de, de, sände, de sände den här tag Ja, just. Ja. Ja, och ja, en jag, radio för det, dem? Ja, till och med jag kan tala om. Eh, jag producerade Kenneth också i en <coughs> I en sån här eh, musikringa. Som jag gjorde på. Alltså, oh. det är senare ungefär. Nej, alltså när jag verkligen var riktigt på hugget på, ja, kan man säga, det blev du vet, som jag sa efter kan man säga kring 1988 och framåt, den alltså tio åren så du vet, man, man producerade, det var ju musikprogram som gällde då för mig, ingenting annat. Och jag hade ju Eh, lite olika namn på dem Och det var musik och det var jinglar och, Ja du vet va Häftigt va alltså, eh, Ja visst och, och, och du vet att det, alltså, Idén var att det skulle vara Radio Nords policy vet du, när, det gällde, när det gällde musikvalet eh, På så vis att eh, Du vet man brukar ju alltid säga på Radio Nord till exempel va Att, eh, att om du till exempel ville höra en Ja vi ska säga va mm så ska du inte förfasa dig över att det kanske ligger en rockplatta eller något sånt där eh, på för tillfället, för, för nästa kan vara storbandskass alltså, förstår du, mm. eller operett eller, eller vad du vill alltså det, det, det, det skulle liksom hela tiden vara en sån mixture va? så att, det var ju Radio Nords policy och det var ju den som jag eh, så att säga tog, tog vidare då <kör> till de här de här stationerna då jag eh, körde alltså Slinga 95-3 som Radio Viking och, och, och Radio Lidingö och eh, försökte, eller vad jag menar, en, ännu mer spännande då liksom när, när de här kommersiella stationerna, Megapol och de där kom igång för då tyckte man kände att man konkurrerar lite med dem vet du. man körde på Radio Lidingö och vid ett sånt här tillfälle och det var fortfarande då när jag körde på 95 så var Kenneth hemma hos mig vid ett tillfälle. Och då sa jag att jag hade, jag hade liksom en ett, ett, ett, ett, ett, ett, ett spelplan. För det måste man ju alltid ha, vet du. Och då sa jag så här, nej, att, hörru, du, det, nu gör inte jag det här. nu gör, Jag, jag, jag rattar, men du får gå in. Du får gå in och sköta svacket. <går> Så det var nog Det var nog sista gången han hördes i radio Kanske Ja jag har en inspelning vetten När Kenneth Granbergs brorsa ringer in till Stefan Herrman Och i bakgrunden så hör man Kenneth Granberg säga att vi ska vinna i valet 1985 Ja, okej okay, ja. Ja. Det är alltså en inspelning från alltså, ja. Någon nattsändning vi gjorde där alltså. Ja just då Det är väl jag som rötta den nej, nej, Det måste vara nattsändning då 1985 innan valet där sådär ja det var det var jag som rattade den sen. Då, då hade så, ni då hade ni flera nattsändningar 85 där ja, gjorde gick... jag ja ja. Ja. ja ja och du vet alltså vi hade du vet vi hade ju tyvärr du vet eh, det ska ju veta att eh, de här nätterna huh? och speciellt veta nätter mot söndag och så där vet, när du vet när folk var lediga sen, ah. va, på söndag, de var ju attraktiva ah det är klart för alla möjliga. Men jag vet att vi hade turen att eh, eh, boka in eh, ja flera på rader. Ja, ja. Jag tror från eh, säkerligen ja vad fan vi börjar väl någon gång där i mitten av sommaren då någon gång. Vad vet jag kanske redan i slutet på juli eller något sånt där. Och eh, jag tror nästa vi om vi kör det. Varannan vecka eller någonting sånt där Och välj Framställdspartiet i kommunalvalet va? Ja, ja, oja oh, ja. Inte riksdagsvalet var det inte Nej, det, nej nej. Det, det, nej för helst gott nej. Det, nej. det var ju kommunalvalet det, det, så, att, att så, så långt var det ju snart Men det var ju bara det att eh, Ja, det visar ju fan Det fanns ju ändå ingen organisation men att jag vet, vi satt och snackade om det Men sen så fan Om du kom in där i fullmäktige Om vi nu får några mandat där Men jag menar, de andra då så det ja, är inga problem Det sköter jag, det sköter jag Det sköter jag det, det, det, jag blev, det blev alltså någonting på 1600 röster Någonstans där blev det. Ja, ja 1600 det. någonting Ja, ja Och det räckte, ju, det, det räckte ju inte på långt där Nej Men jag menar, jag, jag menar däremot Jag menar just att Hade det varit i i typ någon sån här eller något sånt där. Du vet att det där behöver du inte... De här, här klistermärkena, vet du? De gjorde en reklam för framtidspartiet i närråden på 88 MHz, va? Ja. Och sen när det blev Sverigepartiet, va, då gjorde de om istället. Då stod det att det var Sverigepartiet som körde ja, klockan, ja, klockan, klockan 22. Med en ja. repris på torsdag morgon klockan 7.30. Ja, just det. Ja. Lysn, lyssna på... Ja ah, just det ja, jo, nej, jo jag tittade till det där ja, Men det var Herre Jesus, man Jag tycker man lyssnar och har man hört en annan jag hör till... Du har ju lagt ut lite grann Av dem där också jag har hört till... ja. På alltså, så här långt efteråt Att egentligen herre Jesus när så naivt, så naivt det var liksom I många fall Nej äh, det gick ju inte att komma in i Stockholms kommun, det kan jag ju säga. Nej, nej för fan. Det var nej. ju jag menar, det var ju egentligen eh, fantastiskt att hon var ett hon ställde far. Ja. Eh, lyckades med fast det klart det var ju en politik som eh, vände sig till plummarna där inne där, så, du vet du eh, ja. Det här vad fan vad de kallade Stockholmspartiet <skratt> eller vad det <skratt> var. Ja. Alla, alla jävla cykelbanor. Lårar ner Stockholmspartiet sen, hur var det var då. Ja, det gjorde de väl Jag tror hon gick Jag tror hon gick in i Miljöpartiet Kanske kanske där fortfarande Jag tror att hon gick in i folkpartiet Ja, det, det kanske ja. hon sitter kvar där var väl jag Jo, det vet T Tony Eckert, vet du han, eh, ja. han finns ju på Facebook då ja. och, och där står ju att han håller på med, med Parapsykologi Och han hade ju alltså nya ja. dimensioner Just det, just det. Så just han, det, stå, det står att hon på, på Lidingö och han är med i Miljöpartiet? Ja, ja. ja och, och det ja, står det, om det, det här, det, hans intressen är det här med parapsykologi. Han hade alltså mm. Nya Dimensioner, ett, progr ja. ett program, men det höll ju inte på ja. så länge va? Nej, det, det, det, det stämmer. Ja. Det stämmer och det var väl där man kunde råka på. För jag vet att <laughs> ibland när man, man var nere där på Gotlandsgatan <laughs> så... Det kommer jag ihåg. Det kom ju in lite andra figurer där Och här gubbar kom in ibland när man satt där med sådana här kassetter Ja, ja de hade, men en, en som oftast, jag kommer ihåg Som eh, dök in vid ett par tillfällen och det var ju eh, direkt tidigt på morgonen innan vi gick ur luften då Eh, det var ju eh, han, eller henne om henne. <här> vad ska vi säga nu för tiden då? Eh, eh. Maria. Just det! Guds, Guds bönerhus. Ja. Med, med, med, med den där perukan, va Ja, då, ja då, Och, och, och några armband som skramlar på armen. Ja, i armen. Ja då. Nej, därför att eh, han hänom, hör och Du vet att vi satt ju, du vet vi gick ju, vi gick ju ur luften klockan sex För då var det ju Hare Krishna som gick på året direkt eh, efteråt eh, Sen hade väl Guds bönehus De hade en sändning där på morgonen någon gång klockan sju eller vad det var Ja, just det eh, Ja och, men, men i regel så brukade Maria äh, vara i god tid så ungefär äh, ja, någon gång vid äh, ja, efter fem redan så, så kunde hon komma ner då så, och, och, och, och, och, och, och, och sitta där med mig då jag satt ju då vet du, ja, inne alltså i, i kontrollrummet Men en stod peruk va Ja, då, ja, Stor visst. peruka Han ja, har en handväska också som tanten ja, har. Ja, ja, allt i gymmet. Hela. ja, då. så att det var, är <laughs> ganska och, och, och, och, överdrivet makead. Men du, träffade du Lennart kramer någon gång? Ja, då. Gjorde du? Det? Ja, då. Han, han, han rökte. Det kan jag inte svara på. Jo, han... han det, det, det, ja, det är ja. Mycket, Men, det, ja, men jag, jag, jag, jag ska berätta för dig. Det är, det är ganska skojigt hur jag träffade honom. Ja. För att eh, arbeta i sån sammanhang, eh, första gången, det var faktiskt ute i värmda kyrka. Okej, okay. jag att bodde ju där med Gustafsberg, var det var? Eh, ja, eh, just det. Men du vet Aha. att eh, det var så att, eh, och det här var någon gång... Eh, för att se vad kan det kan ha varit, 1982 eller någonting Ja tror. jag tro. eh, Jag var ute och hälsade på, jag, mina föräldrar bor Och eh, Det var så, att och de lyssnade ju lyssnade ju alla på Lena Kramer Han var ju, ja det vet ju. Det här ja. var ju speciellt att det var. Jag hade ju aldrig sett honom Nej ja. Och eh, Men jag har ju hört han stämma naturligtvis. Och du det vet, det vet ju att det är så att när du får höra en av någon gång, som du aldrig har sett, då kan du ju lätt naturligt bilda en uppfattning. Alltså inte ut som du trodde. Oj, oj, oj, jag kan säga så här att det har väl aldrig, aldrig har väl en illusion spruckit. Nej. För att, eh, vi var ute och det var väl så att kyrka Liserått hade sjungit i kyrkan då aha, eh, aha. Vi var inte där då men kom väl strax efteråt och då hade de någon eh, kaffemöte eller vad, vad fan det var aha. Vi gick in där i församlingshuset och eh, visste att Lennart Kramer satt där och Gick fram till någon och presenterade, jag sa vi skulle vilja träffa Lennart Kramer eh, Ja ja, ett ögonblick då så ska jag be honom komma ut då och eh, ja, och äh, väntade där och och så och, och, och utkommer en liten anspråkslös man. En liten. Eh vithårig, ja Jaha, gammal va? Ja, ja, han var ju över 60 i alla fall. Han har glasögon, han glasögon. Han glasögon? Eh, det det kan stämma, jag vet jag vad. Uh -huh. Jo, men vet, jag, tänkte, ja. jag, har, och, och, jag tänkte jag Och och så fick med men kommer, han aldrig Lennart Kramel någon. <laughs> Ja, ja det det jag. Jaha. Ja, Va, vad han kortväxt, vad han kortväxt menar du? Ja, ja, ja, ja, ja. Alltså det men, du vet, jag hade väntat mig. Vad han, han lika liten som Lasse Lind då? Ja, fast inte till formen. i formen. Nej. Lasse Lind, han hade ju lite omfång. Ja, han var Lennart den, var smal. Ja för fan, det var en liten, liten eh, skintorg. ja, jaha, det är jag som. Och, du vet alltså, Aha. det var, du vet, jag hade väntat mig, förstår en stor du kanske. Jäkel. Ja, jag men har ju i norrländning, vet du, ja. någonting, du vet kanske någon mer än någon gammal flottarbas, du vet kanske du vet eh, eh, lite mörka, lite i alla fall betydligt mera. Kraft vet du. Men det är stark röst i radio vet du. Ja jag det väntat men liksom Kraft Som så, så han eh, fick titta upp emot Och, och, och, och, och så kommer den här lilla och, och, och, och, och Med grejen är bara det vet du, Att, att dessutom vi stod där och pratade Han var ju inte alls den, jag menar, När han satt bakom mikrofon Ja det, det, det, det, det var ju för fan men alltså, det, det var ju en mask Ja alltså. För att du vet privat och sen, jo, sen vid ett annat tillfälle också så steg de på i bussen I, jag, åkte, jag åkte bussen in då mot stan och då steg de på i Gustavsberg ja de bodde där så, N Nelson, ja. Nelson Stigen ja. ja. Lena det var efter var eh, kanske ja, jag vet inte om det var några månader kanske något år efteråt eller något sånt där så då träffade jag dem där också ja. och pratade Lise Liselott hon var inte det var eh, fick man inte någon kontakt med direkt. Hon var lite... Ja... Hon var smal, hon var smal. Hon var smal. Ja, det var hon, men det var, det, det var ingen människa. Det var inte... Hon, eh, hon gjorde lite, tyckte jag, lite högdraget intryck. Det var inte direkt någon person man pratade med, faktiskt. Hon skulle vara kristen. Ja, och i alla fall... Men däremot men Lennart, visst, han var, han var ju väldigt trevlig. Och, och absolut inte, alltså... Den stämman du hörde i radion, ja. den hörde du inte personligt Nej, han var, var lågmed. Ja, ja, han var ju, men visst alltså att, att och, alltså. Gjorde, alltså en väldigt tolerant attityd, ja, man kunde, i radion där kunde han ju fräka på liksom du vet. Han, kon, han kunde gråta också, så du. Ja då, ja då, ja ja men ändå, men, men ändå så att där, han var ju väldigt, väldigt övertygande nästan ibland att nä, nästan ungefär, jag har rätt och ni har fel ungefär, det var ju nästan lite, i, ibland. att kunde ju du, då du, dundra ja. på sig in i helvete liksom, men, men, men, men, men, men alltså, personligt så var ja. det ju Nej, mycket fick <gönt> Så det måste jag säga att det är, ja. jag aldrig har väl en illusion spruckit. Han dog, han dog 85 tror jag. 85. Det, det stämmer B hörru, nu. Jag har nämligen jag har inspelningar med honom. Jag tror var matchställningar ja. när han börjar ja. han börjar hosta. Ja, ja. Och då så, så säger han så här, jag förstår inte liksom, vad, liksom han sa liksom varför han börjar hosta liksom vad det kan ja. vara sådär va? Och sen mm. har jag någon inspelning mm. När han mm. ligger, han ligger alltså Jag tror han var på Södersjukhuset ja. Och de hade varit att ja. hälsat på honom liksom Och det var liksom slut, ja. det var slut alltså ja. Ja. Han, han var slut ja. Ja. Så att han fick cancer vet du. Oh. Han fick cancer Ja Ja det är tragiskt uh, ja. li, li, Lislott rökte också sådär. Det Ja det <laughs> Det håller jag inte Nej men alltså som man säger I, i de sammanhangen just då som jag såg dem så jag menar eh, kanske utanför sam, samlings, jag min, jag min om vi rökte, så det, det minns jag faktiskt. Men Lennart här kramen, var, var, var, var han, han, han var kortväxt och smal? Ja. Hur, hur liten var han, alltså? En och. Ja, vad ska vi säga? Ja, för, men han var lite mindre än mig, till och med. En och 65 kanske eller någonting. Vad var, Lasse Lind, då? Han var Lasse Lind var väl under en och 60, va? Uh, ja, det. Och Lennart Kramen var liten och, och kortväxt och, och smal Ja, ja Och, och, och, och gammal va? Han var. Ja, alltså, gammal hörde du han, var, han blev nog inte mer än lite över 60 ser du ah. så att han var ju eh, jag vet inte om han ja, om, om han möjligen eh, ha, hade passerat pensionsåldern 65 men i så fall eh, det var nog inte jag tvivlar alltså, jag, jag, jag, 70 det tvivlar jag på att han hade upp något. Ja, jag, tänkte det... på, jag tänkte på det här med Kramer alltså det är, ju, ja. det är liksom ett, ett amerikanskt namn va Kramer Ja, Kramer. ja jo. Ja. Man... Ja, det, ja. det har jag det där har jag ingen känsla om om. Men han han han han han, han ett namn han, kanske var, Han hittar något... ju liksom Liselott vet du hon var, ju, hon var ju liksom kriminell på gatan alltså. En för naskare nåt va? Ja, jag vet det. Jag, ja, det, det, det det det är mer än vad jag vet faktiskt utan Uh, hur, det, hur det låg till man har hört uh, uh. att visste ryktade som att krimineller att hon, uh. att hon möjligen uh, var drogberoende eller uh. någonting sånt där och, ja, det, jag för att det tror jag väl till och med att hon berättade lite om själv också uh. i, i programmen om sitt beslutna uh. jag vet alltså ingenting egentligen om det där och hon, hon, hon, hon, hon besökte min studio en gång och hon var jäkligt smal vet du Alltså ah, lite ah, sjuk sjukligt smal ah, ah, Anorexia va ah, ah. Ah, ah, ja, ja, ja ja Ja ja det håller jag inte för omöjligt För att det är väl Det eh, Jag vet inte på något vis Man fick det intrycket i alla fall Att det verkade va, Jag kommer ihåg Ja fan nu kommer jag ihåg Jo vi jag och vi, vi åkte ner på Gotlandsgatan En du, du var putte jag och Börje. Alltså Börje ensander? Ja. Ja. ja. Det höll jag på att säga. Vi, vi ja. våldgästade Guds bönhus en gång. Ja. Ja. Jo, det var... Herre vi se. <coughs> Nej, vi satt och festade, så ja. Vi satt och festade hemma hos mig. <laughs> och hade väl, efter middag och vi hade väl tagit en del och sen var fan, och så, och så på natten och slog vi på den här jävla radion du, och då, och, då, och då var det gott Då var det gott hur som sände, då var det ju. Då var det ju Maria som satt eh, som tekniker, det var ju alltså efter, alltså Kramersbok och det var väl Liselott och så var det. Elias va? Eh, Elias Nej Nej, nej, nej, nej Elias mm. sa du eh, Nej, jag tror inte Nej, inte då eh, Elias har också träffats, ser du Han bor i, han bor i Indien han, I Jaha. Ja, ge, ge, Jaha Elias, ja. nu kommer på Elias Och där kommer en annan mm. rolig sammanhang För som du själv är involverad i Jaha. Eh, Och jag kan berätta för men jag tar en sak i taget Den här natten Ja, det här måste vara att få, få se hösten. Det var nog efter alltså valet. Eh, det, var nog, det här var också höst, hösten 85. Och, eh, fan, vi tog en taxi ner på natten. Vi fick det jävla dryck. Äh, ska vi gå in och hälsa på dem? Där? <laughs> liksom, mm, det eh, och vi tog med oss de vinare. Eller vad fan vi gjorde? Vet och eh, klev, klev in där i, i studion. <laughs> det var inte bara, var inte bara kliva in va? Jo, det var det. Alltså. Ja okej, det är okej, vi kom in. Det, det blev k ko kodlåsen. Ja, nej, nej då. Då då oh. uh, jag ja... klart. Ja.